Dos quarts de vuit en punt, anem de, ja cap a l'Ajuntament de Palafrugell. Rubén Arranza, bona tarda. Bona tarda, Ferran, bona tarda, oients de Ràdio Palafrugell. Doncs ja, tot a punt ja per iniciar aquesta sessió plenària del mes de juliol. Usem i llavors en el ple ja en parlarem, i en Miquel no, no en sé res. Doncs si tot està preparat, començarem el, aquest ple ordinari del mes de juliol, com vulgui, senyor sí. començar. Seria aprovar les actes de les sessions anteriors, que seria l'ordinària de 15 de juny de 2019, de Constitució de l'Ajuntament, i l'extraordinària de 4 de juliol de 2019, del Cartipàs. Algú em portaveu vol fer alguna intervenció? Sí. sí, senyor Fernández. Jo només per clarificar, he vist que en la, en la, en la proposta d'aprovoció de l'acte del 4 de juliol, en relació a la preacta de l'acord de ple que es va fer en el seu moment, i en relació als dents participats he vist que hi ha un canvi en el tema de Museu de Suro que en aquell moment hi havia com a representant el senyor Palai i ara veig que el representant és el senyor, el senyor Vigas vull dir, si això és així, res a dir, només sí. uh, però ens sí, ha sorprès sí. per dir que la proposta vingui del govern doncs que en qüestió d'un mes el, es canvia la proposta no, no sé si què ho veig o pot explicar-ho no, o no cal no, no, no, no, no va ser, el, el, va ser un, sobretot una, un error de transcripció nostra en el que... Aquell, eh? perquè abans hi era ell, i, i com que en el, en el de l'esborrany, eh, que, que vam estar treballant amb l'esborrany anterior, ell encara hi era, val? i havien, de, havien quedat amb, amb junta de govern, allò de, de, no junta de govern, una reunió de l'equip de govern, que iria en Joan Vigues, i llavors al moment de fer el repàs no, no, no, no, el vàrem, no el vàrem saber veure, i quan el vàrem veure, eh, i de totes maneres té raó, que és aquí en el ple que l'hem de comunicar. Molt bé. No és que sigui una substitució, sinó que era un error que hem, que hem arreglat. D'acord. al punt número 2. Dos. dos serien resolucions d'alcaldia. Es dona compte a l'efecte de sabentat les resolucions dictades pel president durant el següent període entre el 17 de juny de 2019 i 24 de juliol de 2019. Número un ordre correlatiu creixent 1208 2019 a 1566 barra 2019. Sí. Algum portaveu pel intervenir? Ciutadans... Bon, doncs el donem a unes torres de resolucions estan penjades a un lloc de la web? si sí, han, han sí, sí. estan penjats, tots estan penjats tots, totes les resolucions tot del caldria estan totes penjades a, a quin lloc de la web? a la web que tenen d'accés els regidors a la ah. vale Uh, doncs donem per informat i passem al punt número 3. Sí, serien les resolucions de l'alcaldia d'anomenaments per compareixer davant els jutjats, ratificació. En les comissions informatives es va informar puntualment de cada un d'aquests punts de, dels jutjats. Si algú que vol, ningú vol intervenir, doncs el donem per ratificat i passem al punt número 4. Un 4 serien sentències i altres resolucions judicials, coneixement. També em van informar a les comissions informatives. Algú vol algun aclariment? No? Doncs el donem per informat. I punt, passem al punt 5. Punt 5. Atorgament de poders per a plets a favor d'advocats i advocades i de procuradors i procuradores als efectes de representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament de Palafrugell davant de jutjats i tribunals. Aprovació. Uh, també he informat en la comissió, només, només dir sobretot per la gent més nova que s'hi va trobar que hi havia un llistat molt i molt llarg de comparacions en el jutjat, el problema que a el haver-hi els plens extraordinaris no s'havien fet comissions informatives i s'han acumulat. No? Però vull dir que això no en van parlar, però més eh, si en tenen coneixement doncs el donem ja per, per fet i passem al punt número 6. Punt número 6, autorització de compatibilitat per a una segona activitat privada de la senyora Maria Méndez Barrio. Sí, senyor secretari, farem el 6 i el 7 junts, si els hi semblen sí. bé, els portaveus. Doncs el 7 també seria una autorització de compatibilitat per a una segona activitat privada de la senyora Maria Carmen Domènech Amorós. Sí, té la paraula el senyor Pau Lledó. Bé. Gràcies, senyor alcalde. Bon nit a tothom. En el punt número 6 i el punt número 7, avui portem... Uh, uns punts que és per uh, l'autorització d'una segona activitat. En el cas del punt número 6 de la senyora Maria Méndez Barrio, escrita uh, a l'àrea de, de, de, menaci... de mediació de l'àrea de benestar social, es tracta d'una doncs, segona activitat, com hem dit, el, uh, i s'acorda en el cas del primer punt, uh, s'autoritza la senyora, uh, senyora Maria Méndez Barriot a realitzar les següents activitats, formació associacions, entitats privades i públiques, en temes d'habilitats de literatge, treball en equip i resolució de conflictes. Aquests treballs que realitzen no poden modificar la jornada laboral ni els oes que té establerts a l'Ajuntament i en cap cas poder realitzar treballs que d'alguna manera entrin en conflicte en les competències de l'Ajuntament. El segon punt és notificar aquest acord a la treballadora i el tercer punt és publicar aquesta autorització de compatibilitat a la part de transparència de la seu electrònica en compliment de l'article 8.g de la llei 19 2013 del 9 de desembre. I el punt número 7 és l'autorització també de, com deien, de la senyora Maria Carmen Nomenac Amorós, escrita també al centre de mediació de l'àrea de benestar social. I pels mateixos criteris doncs, que especificàvem de la, del punt número 6, doncs, també, el primer punt la senyora, eh, se, se demana autoritzar la senyora eh, Maria Carmen Nomenac Amorós a realitzar les, les següents activitats i s'acorda el primer punt aquest el segon punt notificar l'acord d'aquesta vetllera i el tercer punt doncs, publicar aquesta autorització com hem comentat abans en compliment de transparència a, a la seu transparència a la seu electrònica Algum portaveu vol intervenir? No? Doncs donem aquestes el punt número 6 i el punt número 7 el donem per aprovar per unanimitat i passem al punt número 8 Punt número 8 serien les festes locals per l'any 2020, aprovació Sí, té la paraula el senyor Paullador Sí, gràcies, senyor alcalde. Com és recorrent doncs, a, a, a cada any, doncs avui portaríem les festes locals eh, de l'any 2020 aprovació i en aquest sentit s'acorda doncs, el primer punt de proposar com a festes locals del municipi de Palafrugell pel 2020 els dies 1 de juny de 2020, el que és el dilluns de Pasqua granada i el 20 de juliol de 2020, que és la festa major i s'acorda com a segon punt comunicar aquest acord als serveis territorials del Departament de Treball, de Fes Socials i Famílies de Girona. Algun portaveu vol intervenir? No? Doncs el donem al punt número 8 per aprovat i passem al punt número 9. El punt 9 seria l'execució del pressupost 2019 a 30 de juny i informes morositat del primer i segon trimestre de 2019. Bé, com és perceptiu, eh, quan hem portat acabat el primer semestre, el que se fa és l'estat dels pressupostos del 2019 i el que presentem aquí, en aquest ple és com està en el pressupost en el tema de despeses com el tema d'ingressos. Respecte al tema d'ingressos, eh, 30 de juny eh, comentar que eh, ja s'ha complert tot el, les, tot el que havia previst i hem ingressat eh, un 77% del total dels ingressos, tinguent en compte que els ingressos de l'IBI que és un dels ingressos més grans que rep l'Ajuntament, s'ha rep tot en el primer semestre, eh, malgrat que després les despeses eh, es, es es distribueixen per tots els, per, tots els, eh, per tota la resta dels mesos. Eh, res més que això, vull dir, en, en tema, tema d'ingressos no hi ha cap mena de desviació, es compleixen tant amb tot el que es havia previst i ja hem ingressat en aquest 77%. Respecte al tema de despeses, en aquí ens, ens acotem molt més en el que és en els sis mesos, ...actualment estem en el 49% i escaig, o sigui que estem en el 50%, ...que és el que ens correspon en el primer semestre del 2019, ...no hi ha cap mena de desviació, llavors doncs des dels serveis d'intervenció, ...conjuntament amb l'equip de govern estan satisfets de com s'està comportant tot el pressupost. Cal tenir en compte que en el capítol 1 tenim, tenim unes... ...no s'ha comptabilitzat encara l'augment de les retribucions en el personal sobretot el que, tot el que està relacionat amb la relació de llocs de treball, perquè estem a l'espera encara d'aquest doncs, acord que hem de tenir amb els representants del personal. En capítol 2 també es, es comporta favorablement tot el que és el tema de les despeses. En el capítol 6 cal indicar que les inversions són inferiors a l'any passat en, els, en la resta dels exercicis, sobretot la finalització del pla de barris. I en el capítol 9 doncs, hi ha l'orttització de présta que ja hem informat en aquest, aquest primer trimestre, hem informat en aquest P ple eh, per l'orttització avançada dels préstecs. Eh, també donar la dada de que ens trobem a dintre de les, de, del que són les exigències amb estat de morositat i si, primer, si bé el primer trimestre la morositat estava en 44 dies sense arribar en el màxim que, que tenim. En el segon trimestre hem arribat en el 35, que és més o menys la mitjana que de dies que tenim de morositat en aquest Ajuntament i es troba perfectament a dintre del que és la normativa que hem de complir respecte a la morositat. Com sabeu, els, la gent més antiga, és el pas sempre que fem d'aquesta fotografia del pressupost del 2019, que com arribem al primer a la meitat de, de l'any, es fa aquesta fotografia per veure com estem i doncs, eh, amb els números que els hi hem passat veuran vostès que ens trobem a dintre del que era previst. Gràcies. Eh... Entenem si algun portaveu vol, vol intervenir. Senyor, Senyor Ferrer, perdó. Eh, jo demanar que hi ha molts ciutadans eh, lògicament de Palafrugell que estan molt descontents pel tema de l'IBI. No arriben a entendre que sigui encara tan retroactiu des del 2015 el cert cobrament i no saben per què. I jo volia demanar quina és la raó que es trobi molta gent i sobretot petites persones amb petits ingressos i gent jubilada que es troben ara amb un pagament molt forta respecte a l'IBI jo no sé d'on ve aquesta raó i per què s'hi troben ara no, no, és, no és un augment de l'IBI sinó que és una revisió cadastral que no la fem nosaltres la fa Cadastre nosaltres no intervenim en res aquí l'Ajuntament l'única cosa que fa Cadastre, fa la, la, va, cadastre va triar per la Frugell com les altres poblacions i va fer una revisió cadastral i l'única cosa que ha fet és posar el valor catastral que li corresponen a cada una de, diríem, dels edificis i de les, i de les parcel·les de, de Palafrugell. i llavors tal com es marca la, la llei quan eh, hi ha la revisió catastral no, no es calcula en els anys que s'ha fet aquesta modificació sinó que es calculen respecte als quatre de tres anys. I que No, no és l'Ajuntament de Palafrugell qui ha, aquest, ha sol·licitat aquesta revisió catastral sinó que és el catastre i el que ajuda això a que tota la gent de Palafrugell pagui el l'IBI que li correspon. Bé. No, no. Bé, hi, ha, hi ha altres explicacions que diuen que fins a cert no, punt... Aquesta és ha... l'explicació... L'Ajuntament hauria pogut fer alguna cosa en el seu moment quan es va fer la... A la revisió que s'ha faltat el... no es fa l'Ajuntament. Ja, però quan es va fer la puja l'Ajuntament que hauria pogut fer alguna aportació o, o com mínim reservar-se dret perquè no hi hagués aquesta puja tan elevada perquè ara els perjudicats són molta i molta gent i Però, això, això que són punts, en punts de recursos eh? això són punts de vista diferents també podríem dir que els perjudicats són la resta de la gent de Palafugia que ha pagat l'IVIC que li correspondia i no la gent que pagava l'IVIC que no li corresponia jo crec, creiem nosaltres que les revisions catastrals serveixen perquè, per adequar el valor que tenen cada un dels de, de, de, de... no, diguem-ne dels edificis, de les parcel·les eh, del que sigui l'immoble eh, i que paguin tothom per el que té. Si una persona X doncs, tenia un, una finca en la qual tenia, pagava un IBI per uns metres quadrats i resulta que d'aquella casa hi havia més metres quadrats, amb aquesta revisió catastral eh, s'adacua. Doncs, sí, sí, sí, efectivament, però com ho accepten ara en l'actualitat, però en un caràcter retroactiu no sé si hi ha alguna possibilitat de poder arribar a algun acord o no sé. jo per el que tinc entès i això si cas en un altre moment podríem tenir amb el, el senyor interventor que ens ha fet una aportació més tècnica tinc entès que el que fem nosaltres és el que, el que ens amarca la llei Sí senyor Fernández gràcies senyor alcalde bé, jo demanaria aquí com que no estem encara en premsa preguntes que el ROM el complim sí. eh? històricament entre cada grup i després el govern replica la redició de grups si entrem en un diàleg que jo crec que no és, no és prou, bueno, sí, sí, més, no, no, no, és la pra, no és la pràctica habitual. No, jo, si, si ho he fet sobretot és perquè n, n, uh, no era, no era sobre, sobre el tema aquest. Bueno, però no hagués claríssim. pogut donar peu a replicar després sí, sí, en qualsevol sí, sí. cas. Sí, sí, sí. perquè no... Bé, com vostè molt bé deia, es tracta de fer una foto fixa del 30 de juny de l'evolució evolució d'ingressos i despeses. Tothom sap que quan fem el pressupost a nivell d'Ajuntament els ingressos són prohibicions d'ingressos que poden tenir, i les despeses són obligacions màximes que podem assolir com a, com a Ajuntament i que si aquesta la partida quan surta amb una despesa concreta no es pot gastar més el compte, no sé què siguin partides vinculades i que es requeria prèviament la seva modificació. Vostè pues he dit algunes coses que suposo perquè alguna volgut anar pressa, no, no són per mi crec massa encertades. Primer diu, no hi ha desviacions de despeses, és veritat, no hi ha desviacions de despeses, però sí que hi ha desviacions d'ingressos importants desviacions i són, perquè si anem a la provisió inicial i anem als drets eh, reconeguts de moltes partides hi ha diferències substancials, I inclús si tallem el 30 de juny veurem qui amb ha partidat d'ingressos que ja, ja hem assolit el 100% del pressupostat i per tant si queden a 6 mesos més voldrà dir que hi haurà desviacions en positiu o sigui, no, no, no. òbviament no a la baixa perquè això sí que el nostres interventors, els padrons gestiona i difícilment hem pogut trobar algun any que el padron s'hagi aprovat per sota de lo, diguéssim, de lo pressupostat per tant això, en aquesta criteria de potència sempre hem estat d'acord, per tant no hi ha diversió de despeses, és veritat però sí que hi ha diversió d'ingressos importants i un d'ells, com vostè molt bé dit és el tema el tema de l'IBI que jo voldria, si el govern pogués dir exactament eh, el padró que es va aprovar el mes de març, que pujava el padró perquè aquesta és la clau, entre la previsió inicial i el padró hi ha una de les grans diferències i després han anat modificant i incrementant i això fa que de la previsió inicial, que eren 12 o ara estiguem en, en previsacions definitives en 13, 785 o sigui, un milió i mig més del lo pressupostat que això està motivat, en altres coses per a aquestes revisions que han hagut, que és veritat que això no ho fa l'Ajuntament, és veritat que ho fa bé directament, però sí que jo discrepo aquí, sí que lentament tenia algunes eines, jo en el moment del pressupost ho vaig dir-ho, per intentar si més no, inclús, poder haver recuperat de la puja que va fer el 2,5% que va fer el 2017. Va ser una opció política, no fer-lo i en res a dir, en qualsevol cas, alguna eina, poques, però lentament en té. En tot cas, el que sí que els demano és que, malgrat que, és veritat, això que diu vostè, que aquestes revisions afecten bàsicament aquells habitatges que han tingut modificacions i no s'han comunicat i ara s'han detectat, per exemple, la gent que amplia un habitatge o la gent que es fa una piscina no comunica, automàticament això vol dir que es detecta i quatre anys enrere hi ha alguns casos, perquè a mi m'ha arribat alguns cas que són molt dramàtics que jo els demano que tinguin cura sé que estan donant terminis per pagar inclús fins a l'any 20 i 21 doncs que en alguns casos inclús doncs, poder fer ajornament està més llarg perquè hi ha gent doncs, que realment tindran problemes per poder afrontar, perquè hi ha gent inclús hi si ha hagut pensionistes que escolta, si estic cobrant 700 euros de pensió cada mes, jo no podré pagar l'any 2020 4.000 euros perquè no es podré pagar, doncs jo crec que en aquest cas el govern sí que hauria de ser tenta estar a la sala lo que és una situació concreta. Vull dir, sí que hi ha desviesions d'ingressos en positiu això, òbviament, obviament un component positiu a l'Ajuntament en quan a romanents i en quan a establ in termes pressupostaris, tot i que hauran de tenir en compte aquesta motivació que ha vingut fruit de component de, de les operacions financeres sostenibles i també hi ha altres partides que unit avanç, per exemple, el Icio Construccions doncs la previsió inicial era de 452 i estem a 467 al 30 de juny una divisió important perquè hem complet el pressupost el 30 de juny, vol dir que tot el que vingui de més ara serà majors ingressos que ajudaran el que és la compta de liquidació i com així per exemple també tenim les plusvàlues 685 i estem a 314 el comportament és bastant positiu i després tenim també una una partida important que són, que en parlarem després segurament també, multes de trànsit, sortim amb 20 milió d'euros, aquella famosa partida que vostès ens deien que eren els grans recaptadors i que això de les multes, que era el govern que més multava tota la província, sí, bueno. això no li vaig dir -li mai, això no li vaig dir -li mai. Bueno. Vostè a no, no, la memòria, no, no, no, llavors, bueno, sap, els lapsos, ja, ja, no, ja li no. pararia també de la memòria, no, no, no, no discutim no, d'això, no, no hi ha una realitat, no tenim mig milió d'euros de multes, i en tenim ja drets nets reconeguts de 615.000 euros i falten sis mesos. D'un i dos, suposo que aquí hi ha hagut alguna incidència, suposo que la càmera del passeig d'Allafran tindrà alguna cosa a en relació amb això, però d'un de més millor, diguéssim que ja tinguem el pressupost complet de sobre el 30 de juny, això ho posarà bé fer, i l'altra cosa que també també he vist, i és que en el, tot l'apartat de subvencions de subvencions d'ingressos que estan afectes a projectes de la Generalitat pràcticament el 80% estan sense sense haver, sense haver reconegut realment l'aportació vol dir que la Generalitat el 30 de juny porta un retras considerable de pagament de les subvencions subjectes a efectes de projectes per tant, vull dir que això també cal dir-ho per tant si vostès volen fer algun tipus de reclamació o alguna, aquí alguna vegada en aquest plenari s'ha fet alguna moció per reclamar els pagaments de coses que tenen pendents, s'ha que el nostre grup donar suport perquè entenem que també són recursos públics i que en tant, per tant, no pot ser que la Generalitat a 30 de juny, en aquest moment, la, la majoria dels projectes que hi ha, que estem aixecant despesa, ja que l'Ajuntament l'està aixecant, doncs no els ingressos no estiguin, diguéssim, reconeguts. Per tant, eh, jo seguir volia fer aquesta intervenció amb aquests termes, també una cosa que he vist, i és que aquella famosa incidència sobre el tema, vostès van dir sempre que el no baixar l'IBI el 2,5% es compensava perquè la gent que domiciliés el rebut tenia el 2,5% de reducció, el 2% o el 2,5%. Jo sempre els vaig dir, quan jo vaig decidir fraccionar el pagament maig i novembre, la gent que es va acollir va ser el 50%, perquè hi ha un 30% de població que mai domiciliarà el rebut de l'IBI, no perquè no vulgui, perquè no pot preveure si tindrà diners a la banca dia de pagament. Cosa que si no té està domiciliat, li arriba el rebut físic i sap que té de juny a agost per pagar-lo. I ja, ja intentarà doncs, trobar els diners per pagar en aquestes mineres, perquè hi ha molta gent a Paravell que no té recursos garantits per dir que domiciliat. I això me dóna la raó perquè en aquest moment hem passat del 50%, estem al 68%. Hem pujat 18% de gent que ha domiciliat. Segurament que ha fallat la informació, segurament que molta gent tampoc s'ha salentat possible. Per tant, jo també els demano que de cara al futur, però difícilment passareu del 30%, 30 perdó, del 70-75%, perquè hi ha un gruix de gent que no domicilia. Per una qüestió, o en piada, que no té, no té capacitat per saber si el dia que el banc li passarà el rebut tindrà diners o no. Per tant, aquesta situació també... Per això, dir jo, a vegades, vincular les increments de, o reduccions d'impostos a la domicilació... Tinguem en compte que no té mateix efecte, per exemple, amb l'IBI que amb vehicles. vehicles l'import és bastant més baix i la gent domicilia més. Si anem a vehicle, veurem que estem per sobre el 85% de la bancària, cosa que a l'IBI no. Per tant, jo confirmo el que deia i comparteixo. La situació de gestió, res a dir, despeses he vist que estan bastant controlades, no hi ha desviació, no hi ha desviació i els ingressos, doncs, la desviació és molt positiva en benefici, òbviament, de, les, de, de la agenda pública local per tant, aquesta la nostra aportació i la nostra intervenció d'alcalde he entès que volia els números exactes de la desviació acte, ja els ha dit. no, de la desviació no, jo volia saber el números de, de la producció del padró, perquè hi ha dos va, hi ha dos recuperacions, el padró que és sí, buida li farem arribar, eh? sí. va, ser mil, va ser 12 milions 820 i alguna cosa hi ha el padró que és quan s'oblida diguéssim quan s'aprova i després hi ha les ocupacions que van fent fruit de les altes noves, revisions que es fan, vull dir, que durant cada any hi ha altes noves, una aviatatge que s'acaba, doncs es dona l'alta alibi i aquesta alta arriba, per això sempre hi ha una desviació a la ser. però en aquest cas hem parlant d'una desviació important, que és gran, el gruix d'aquesta desviació, òbviament, no són altes noves, són de revisió catastral, vull dir que no, és, no estem, però jo també he dit jo abans que això no és un... No, o sigui, l'Ajuntament no ho ha encarregat aquesta revisió, a mi la gent que m'ho diu i els hi dic, perquè ens ho facis i dius, no, escolta això, aneu, aneu a alcalde que no, no, L'Ajuntament no ho ha encarregat. És un tema d'agenda de cadastre. la que passa és que sí que tot i que en limitacions, té alguna eina per intentar doncs, que aquells casos concrets que pensem doncs, que tenen problemes puguin donar-los una, una sortida. Això és el que jo demano. Bé. Això és el que hem fet. A part de fer un pla de pagament fraccionat, les recomanacions que hem donat des de l'equip de govern en intervenció com a tresoreria és que en els casos més especials es fagin aquestes adequacions i, i per les notícies que tenim es fan eh? s'intenta ser molt curós i molt curós, em, em diríem cas a cas no? aquests, Ara i que la resta amb els fraccionaments que, que s'han fet eh, de doncs, bueno, la majoria de la gent s'hi doncs, ha adequat en aquest fraccionament depenent de, del preu que hagin de pagar Ara, de la mateixa manera que he dit aquí públicament, perquè aquí em ha dit escolti, que això no és, un, no, és, no és responsabilitat de vostè com a alcalde ni del seu govern, també m'agradaria perquè a mi també arribat algun ciutadà que ha vingut aquí a queixar-se eh? i que el recado que se li dona és que això va ser l'últim recado que va deixar en Juli com a alcalde, per la demanaria. No dic que ho he ja dit vostè, però dic que, que jo he que dit públicament aquí que no és culpa de vostè i el seu govern, doncs que vostè també digui escolta això tampoc es culpa ni molt menys d'en Juli ni no del seu em, govern em, em coneix em coneix senyor Fernández em coneix seyor Fernández jo dic que no dic i que era el di vos sap que una cosa molt debat que puguem eh, anar una mica en el límit del que és el que és la, la confrontació però en aquí en aquí eh, no ha sortit mai de, de la meva boca ni d'alcaldia ni cap de l'equip de govern que sigui un, un recado, sinó que sempre s'ha fet el mateix discurs que li he fet en el senyor, en el senyor de Ciutadans abans no? eh, és el eh, des, de, des de catastre que, que ens ho envien i, eh, i llavors nosaltres el que fem doncs, és l'única cosa que fem és termitar una vegada que és el, el, el procediment respecte a les altres dues qüestions que deia de aquest 18% bueno, nosaltres d'entrada ens, ens, ens mostrem satisfets que en aquesta primera en aquesta primera fornada hàgim aconseguit el 18% de domicili domiciliacions i perquè això doncs, aquests 18 es consoliden i podem intentar, no podem intentar jo crec que de forma natural irem, irem augmentant, per una senzilla raó eh, ara actualment ja no hi ha cap banc ni cap caixa que d'aquí, encara hem fet que quedava una però d'aquí poc temps cap, ni cap banc ni cap caixa voldrà cobrar amb efectiu els, els diners, o sigui que tot eh, ens quedarà de la targeta i tota la història però anar a la llarga irem, irà tot a la, a la domiciliació i després de les muntes bueno, doncs, eh, eh, vostè ho ha dit no és veritat eh, sí que a nosaltres li fem en crida però eh, era molt curiós perquè nosaltres quan parlàvem de les muntes li parlàvem de les muntes de de, de, eh, de Llofriu. I, i després, com que s'havia condiuat amb la trauria, no vaig fer la gràfica la gràfica, no, si que, després, la la, la, la gràfica de Llufriu no? que, que nosaltres sempre deiem que una de les coses que havíem d'aconseguir a Llufriu és que la quantitat de muntes que venien dels cotxes que venien en direcció de Bisbal cap a Palafrugell fossin semblants a les que anaven de Palafrugell cap a la l'abisbal eh? amb la nova senyalització que malgrat no és la que nosaltres volíem perquè carretera no ens ha deixat la nova senyalització que ha posat com a mínim hem aconseguit que buscant dos mesos, eh, del mes de febrer del 2018 al mes de febrer del 2019 que ja hi havia la nova senyalització eh, primer reduir les muntes en total i després també igualar els que és el que la fa més just però ja sap que amb el tema de les muntes en aquest aspecte eh, és un motiu de, sempre de debat i en continuarem parlant Passat el punt sí. eh, Senyor Alcalde eh, Sí senyor alcaldre, un moment Sí així es queda pendent que vostè revisaria casos pendents Els casos que els casos una miqueta... concrets de dificultats eh, ja li diguem ara i ja li tornem a informar eh, a tots els serveis tècnics de la casa que se la mirin amb no estima i que se la mirin tota cura com es pot. pugui eh, L'execució s'ha d'aprovar i és la informació, ja és la informació eh? El punt número 9 informat passem al punt número 10 Sí, seria el punt 10 Compte general de l'exercici 2018 Aprovació Bé, aquest és un tràmit eh? perquè és... l'aprovació del 2018 ja es va posar el punt número 8 es va, posar exposició... es va aprovant aquí es va posar exposició pública l'única cosa que fem avui és que una vegada passat el període d'exposició pública i no hi ha hagut cap, cap al·legació el presentem avui a... estem al punt número 10 eh? al punt número 10, el passem avui a aprovació. Com vostè ha dit, estem parlant d'una aprovació que fa referència a l'execució formal del pressupost. No entrem ni com s'ha gastat ni en què, sinó, simplement si el pressupost, l'execució ha complert tots els requisits que el marca la norma, com que tenim un servei tècnic fantàstic, segur que ho han fet molt bé, doncs jo per això entenc que el nostre donarà suport a l'OPM que compta general. Uh, entenem que no s'ha de votació el punt número la l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 11 el sí. punt 11 seria modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant romanent de tresoreria i baixes parcials avui portem en el ple unes modificacions de crèdit uh, aquí. sí al llistat buscada aquí punt número 11 a veure eh, portem eh, una, una subvenció a COFENA, COFENA és l'associació la, que organitza eh, la U dels Reis que vol comprar una, una plataforma val? i després eh, amb el havia de pressupost, el que tenia assignat en el pressupost no en tenia prou i li han de fer un, aquesta subvenció especial després també a, a, el, a Vierres Braves, Vierres Braves ens va demanar una col·laboració especial perquè, per, per fer la fira, el racó de la festa, Uh, també doncs, li donaríem després hi havia totes les modificacions que responen a la, a la modificació que es va fer en els òrgans de Govern això és el que vàrem aprovar és el que vàrem aprovar les retribucions que vàrem aprovar en el ple anterior que com va haver dit el secretari i el presó l'interventor aquestes retribucions venia, havien de venir acompanyades d'una modificació de pressupost que és el que portem avui el, una subvenció del club de hockey de, de a Palafrugell que és una subvenció que ens havia quedat de la temporada passada el 18, del 18, de l'any de la temporada 18-19 que és una subvenció que havia de venir vinjançant l'IPEP i que no es havia donat i que se'ls havia promès per l'any que varen estar a Lliga Nacional llavors unes millores en el local social de la Sauleda per import de 18.000 euros Uh, després també una modificació de pressupost també per anar a l'IPEP de la Fira de Vins uh, que es farà aquest finals d'agost de 9.000 euros I per, aquí, i per últim ens quedau del Club Nàutic Llafranc, ara ho explicaré respecte a en algunes d'aquestes modificacions de pressupost entenem que no és el procediment que hauria de fer servir l'Ajuntament nosaltres hem, hem d'intentar, i així hem passat parlant com a govern, que aquestes modificacions de pressupost eh, siguin les menys, que només si siguin coses que siguin urgents, que ens surtin com podia ser-ho de Cofena, que són doncs, unes dificultats amb, el, amb la plataforma, no n'ha de comprar una altra i no estava previst, però eh, el que seria el club hockey Palafrugell, el que seria Birres Braves i el que seria festes de Primavera i la Fira de Vins, això nosaltres entenem de que hem de ser més curosos i posar-ho en el pressupost no es tracta d'unes inversions fetes a la Pabalà, sinó que en el moment que fan el pressupost de, ara que estem ja comencem a preparar el pressupost del 2020, nosaltres doncs el que hem de fer és aquestes, aquestes actuacions com la Fira de Vinc, que és el segon any, que ja sabem que hi seran, doncs, que ja posar se en, la, en el pressupost i, bueno, aquelles coses que sempre surten i quan no els hi has posat, alguna cosa l'hem d'intentar solucionar L'aspecte al Club Nàutic de Llafranc Club Nàutic de Llafranc Eh, eh, històricament tenien una aportació dels amics de Llafranc en el moment de fer el drenatge de, de la sorra eh, quan els, eh, les boies quan el, el club, els, els amics de Llafranc tenien moltes més boies i les boies estaven a preu diríem, a més a, a un preu adequat amb una entitat sense ànim de lucre en el moment que els amics de Llafranc varen entrar en el en El que seria uh, la disputa um, com una entitat privada uh, per, aquestes, per aquestes boies. Automàticament, la, la quantitat de diners que và rebre que, que, que tenien a disposició el club, els amics de Llafranc per, per ajudar en aquest drenatge de la, del, del port era, era menor i en contrapartida, l'Ajuntament augmentava molt el, els, els, els ingressos. És per això que ja l'any passat vàrem acordar, que Faríem una participació per ajudar en, aquesta, en aquest drenatge de la sorra perquè en teníem que no solsment se'n beneficiaven els amics de Llafranc, no solment se beneficiaven el club Nàutic, sinó que se beneficiaven tots els serveis que, no, que tenim a la pàgina de Llafranc de les quals nosaltres eh, cobrem les les taxes corresponents. Eh, això és un acord que vàrem prendre l'any passat o que passa que no varem materialitzar, i ara el que hem fet aquí és portar els dos anys o sigui que el que acabarem acordat l'any passat fer una aportació de 15.000 euros per any i ara portem en aquesta modificació de pressupost per als dos anys, o sigui per el 2018 i el 2019 i que l'acord que tenim com a equip de govern és cada any col·laborar amb la no és amb la partida, però amb l'augment la, d'ingressos que tenim de tots els serveis de plaja, col·laborar amb aquests 15.000 euros amb, la, amb el drenatge de la, la plaja de Llefranc. Aquesta seria la que... Jo crec que les altres són modificacions de pressupost més o menys comunes i l'única que seria més eh, extraordinària seria aquesta del Club Nautit de Llefranc i per això he intentat doncs, donar una petita explicació eh, per al el debat. Sí. Comencem doncs, sí, senyor Ferrés. no, Sr. Fernández. Bon. Bueno. Tenim una modificació que bàsicament té tres grups de partides, una que és la partida que fa referència al primer bloc de subvenció de crèdit, que són aquestes partides subvencions que que afegim, que meremés estan motivades amb un informe de savis de les persones. però Recordat que de les úniques partides que hi han informades prèviament són aquestes. Savis de les persones només té un informe a la carpeta en vis que justifica perquè la subvenció a Cofenac, com ho podia, ha dit vostès, perquè de cada vegada de Reis sembla que tens una plataforma o, o, o millorar-la. O... Vies reprabes també, perquè evidentment es fan una gran activitat a nivell del de, que és el municipi, sort tenim d'ells com dades entitats, perquè si no fossin insegurament moltes coses el que es fan no es farien perquè jo sempre he dit, l'Ajuntament, per molt que tingui diners, si no té voluntariat, dita i dèies, amb això no, amb no es compra tot, per tant, agraïls i que facin, important per nosaltres res a dir, i festa de la vida també, perquè solament que hi ha algun tipus d'activitat que cal complementar. Nosaltres, d'entrada, com que és un pressupost que estem modificant, que és el seu pressupost, i que vam votar en contra, difícilment podem votar a favor d'una modificació de d'un pressupost que hem votat que no. Per tant, un tema de coherència, no sé què sigui una partida aïllada, que alguna vegada ho hem fet, aïllada un tema social econòmic. L'altre grup de partit de modificació fa referència, bàsicament, a efectes de regidors que venen vinculats per, per la diferència del règim de retribució, com que hi ha algunes dedicacions parcials, això implica salutat social, donem de baixa unes partides, sobretot l'altra, vull dir que no té, bàsicament és una qüestió més aviat interna, capítol 1, capítol 2, de despeses, per tant, és a dir. Sí que hi ha tres partides més que nosaltres, doncs, òbviament, doncs, les qüestionem. Comparteixo l'esprit que que deia l'alcalde, que el pressupostos les modificacions han d'obrir a qüestions extraordinàries. Les qüestions ordinàries home, fora bo de la no les perquè si les hem de modificar vol dir que el pressupost no està ben fet. Jo ho he que aquí, fa uns anys, bastants anys bastants anys inclús, a vegades per una qüestió de pressupostària doncs, després de que sabíem que les de fer esperaven no les col·locaven, perquè així el pressupost es quadrava millor i després a l'estiu modificàvem. Jo crec que el criteri de ser despesa ordinària tota pressupostada i deixar les modificacions per temes extraordinaris perquè podem tenir extraordinaris. i pas que no Però, per exemple aquestes petites eh, aportacions doncs també i siguin si realment al club hockey li, que jo ho he defensat se donat un, una suposició addicional i ha de sortir d'un sistema diferent del que tenien del que poden tenir de repartiment de la resta de clubs, i jo crec que jo sempre he defensat que aquelles entitats esportives que aporten a Palau-Royell més enllà de Palafrugell i que estan en divisions nacionals, doncs bé, doncs han de tenir segurament un tracte eh, diferent que no vol dir privilegiat. Per a mi la diferència no privilegi, és privilegiat, sinó és atendre una realitat del municipi. Ja saps que quan va, va venir l'any passat l'IPEP varen votar a favor, per tant, res a dir. És veritat que després de fi de Vinci va fer l'any passat i tenien clar que tenia de fer-se, doncs fora-ho a fer-la. Jo tinc molts dubtes, però el que m'arriba a mi no és que n'és massa el primer, any, el primer any, per tant, tampoc cal posar el Gistotanal, sempre és millor repetir, a veure el segon any si va millor, però en qualsevol cas, fora-ho fora que s'hagués tingut en compte. I la que ens sorprèn, a mi, ho sorprèn perquè la del Club Nàutic i el Fran, perquè aquesta pilota ja l'he tingut jo amb el taulat, també durant sis anys, la pilota aquesta de el famós darnatge del, del, del port d'Iafran. Vostè s'oblida d'una cosa i a més ha fet alguna intervenció que jo crec que suposo que estarà ben gravada després perquè vostè l'ha justificat dient primer dic, els amics d'Iafran donat que eh, el tema de les bolles han perdut bolles i han hagut de millorar el cànon perquè si no sortien fora doncs degut de, de, de a això han revisat el seu acord que tenien, l'acord que tenien ells amb el Club Nàutic Jafran per fer una aportació econòmica per drenatge l'acord era entre el Club Nàutic i els, i els amics de el Jafran, no era entre el Club Nàutic i l'Ajuntament, i a més un acord que estava, que estava entre ells perquè l'obligat a fer les obres la millora és el Club Nàutic, a més a més si se'n va la concessió del port veurà que l'obligat és el Club Nàutic i ells tenen un acord perquè en entre el Club Nàutic i, les, i els amics molts tenen, diguéssim interessos lligats perquè molts inclús tenen embarcacions dintre el propi port, per tant, n'hi ha molts que es repeteixen, i aquest acord. Di perquè aquesta situació de venir l'Ajuntament a veure què aporta, jo me l'he durant sis anys també. Jo sempre em plantava i deia, escolta, l'Ajuntament només pot assolir allò que està obligat per a llei a fer. El que no està obligat per fer, a mi no em serveix d'excusa que els amics ara paguin més cànon, perquè tots els operadors han pagat més cànon. D'aquesta manera estem subvencionant una part del cànon si s'educat si si aquells paguen més cànon deixen de fer l'aportació que feien l'Ajuntament ho assumeix jo subvencionant de forma incoberta el cànon als amics de Jaafran és obvi vostè diu, és un acord que tenia empresa ja jo no he vist cap acord pres si l'acord estava pres com és que no va posar en la pressupost l'any passat si l'acord estava pres, vull saber primer en quina Junta es va aprovar, si que va aprovar perquè si, estava, si es va aprovar i realment no s'ha posat en la pressupost, ho dubto molt perquè això si l'interventor l'hagués tingut en compte segur jo crec que podeu anar a aprovar de paraula amb un acord entre vostès i el, les entitats però no es va posar en la posició jo li paguem dos anys de cop Però nosaltres pensem que és veritat que una modificació no vol dir ni moltament que es faci la despesa és perquè no he vist cap informe suposo que informe vindran després quan s'hi justifica perquè tots sabem que les subvencions són de dos tipus directes que és aquest cas o les, les, les que fan per la via de concurrència les directes han d'anar vinculades a un interès social, econòmic i humanitari i vinculat amb un conveni, per saber què rep l'Ajuntament. I no ens serveix dir que aportem aquests diners perquè la platja també hi ha... Eh, nosaltres fem ús. No. Els ús que es, fa, que es fa a la platja allà són els operadors doncs que també paguen el seu cànon per explotar aquell, aquell espai de platja. I nosaltres, l'obligació que tenim és tenir la platja neta, arreglada, i el drenatge l'ha de fer l'obligat, que si aneu al contracte de concessió és el Club Nàutic no són ni els amics ni és de l'Ajuntament, per mi encara que siguin 300 euros, n'hi ha aigua, només el que ens toqui com a obligació. Aquí estem sempre xinant de forma encoberta un cànon del, dels amics de l'IAFRAN, i jo nosaltres ja, ja els he vist aquí, I espero que els informes vinguin bé, però no descarto, depèn de com de passi tot, si aquesta despesa s'executa, evidentment doncs, anar a totes, perquè no és de rebut, una petició que s'ha fet en aquest alcalde durant sis anys seguits, ha sigut sempre que no, perquè no és la meva obligació, i l'Ajuntament només pot gastar diners amb jo, que està obligat, que ara, de cop i volta, amb l'excusa del cànon de les bolles, ens travem 30.000 euros, 15, sí, sí, 30.000 euros, que són 15 per any, amb l'excusa que el cànon ha pujat i una part de la bolla no la gestionen ells? Mm. Doncs imagino com deu estar la gent de les bolles que han vist que el cànon han triplicat per 40. I si no, si anem a la part d'ingressos hem vist que han pujat, l'Ajuntament recaptava de cànon de bolles 80.000 euros i ara estem en 1.000 milions d'euros. No, no, no, cànons per tots. Sí, però degut, l'excusa que es posa és que els amics de Jafran, com que han tingut de pujar el cànon, no puc fer front a aquesta aportació i demano ajuda a l'Ajuntament. Li estic subvençant la part del cànon, senyors. Escolti, no, no, mi, Fran, que puguin les quotes d'associats o que per la boia cobrin més això, això no és un problema de l'Ajuntament i el club natiu a Fran fixeu-vos que ell ja paga tota la despesa la paga ell, i després en tot cas recupera una part fruit del acord que tenia per tant nosaltres aquesta partida la veiem desafortunada desencaixada i que en entenem que no ho veig en absolut ha interessos generals de l'Ajuntament per tant, com que en aquell moment no estem aprovant l'execució sinó simplement modificar el pressupost per si arriba el cas realment habilitat la partida tenir l'habilitat de partida, perdona, per reconèixer l'obligació estarem molt ametents quan a reconèixer reconèixi l'Ajuntament i també estaré ametent a recuperar aquest acord que havia que, segons l'alcalde ha dit, era un acord de, de l'any passat doncs si sí, era aquest acord de l'any passat vi saber on va acordar aquest acord si era l'Ajuntament de Govern això no pot anar per aquesta alcaldia, òbviament, o si era, simplement, un acord que vostè va fer verbalment amb, amb els entitats, perquè, he ja dit nosaltres en aquesta partida... Mira, la resta de partides les puc arribar a entendre. Ja dic, si no fos perquè nosaltres, no ho podem votar, que no ho podem votar, que no ho poden votar, però per aquesta partida, només per aquesta partida, nosaltres no la podem votar mai a favor aquesta, aquesta modificació. Gràcies. A veure, si... Sí, uh... A la modificació de pressupost coincidim i a més quan jo he la primera intervenció ha sigut una autocrítica Fira de vins, hoquei i aquestes ja recurrents havien de sortir en el pressupost i ens comprometem que sortin en el pressupost i uh, o de la Fira de vins, uh, sí, també, és veritat, també havia de sortir i el que passa que l'any passat no podia estar en l'IPEP i aquest any sí, i entre unir i l'altre eh, perquè mises meies gras i per això ni, uns, ni, ni, ni, ni cultura ni, ni Pep hi va pensar i no li va posar-hi, però bé, bueno, no, no deixa de ser de que és una errada nostra i que anem estat parlant i els tenim apuntats i com fem els pressupostos del, de, de l'any que ve eh, hi han de sortir -hi. respecte al comunitat de Llafranc és veritat i nosaltres eh, això és del govern anterior s'ha informat en el govern actual però això és un acord que van prendre amb el govern interior amb, amb el recolzament com a mínim verbal de l'anterior secretari eh? perquè això se li va preguntar a l'interior secretari si, era, si eren aquestes si, si, era, si era possible fer aquesta aportació que ens demanaven primer el que van demanar és en aquesta i llavors sí que va haver un llarg debat en el govern anterior a veure si, eh, si es feia o no es feia i eh? Es queem amb, amb, amb, amb, amb l'aportació a aquesta no? I, i no és solsment aquesta aportació. A tota la gent que tenia, que tenia boies, a totes les associacions sense ànim de de'uga que tenien boies, una part d'aquests beneficis repercutien en el municipi no? amb, amb efectes festes, festes socials, amb, amb les avaneres de Llafranc, amb, amb, amb, amb altres coses. No? Evidentment, aquestes aportacions vanen quedar reduïdes. Eh? van quedar reduïdes o no o, en Jaume, senzillament no es porten i quan nosaltres hem cregut que era necessari que es mantinguessin ja hem hagut de fer-hi aportació econòmica a nosaltres no? amb aquesta, aquesta lectura de que aquelles associacions que feien una aportació per al municipi en el qual se beneficiava el municipi aquella associació com que havia de pagar un cànon més alt no podia fer-ho i que L'Ajuntament, com que amb el cànon augmentava molt la seva capacitat econòmica, els seus ingressos, que una part d'aquests ingressos anaven per subsanar aquestes coses que feien aquestes associacions. I amb aquesta idea, dediquem al recolzament de l'anterior secretari, és com nosaltres doncs, en aquell moment van decidir que eh, faríem, el, el, faríem en aquesta, aquesta aportació en aquesta, no en aquesta associació o sigui, l'aportació que feia l'associació amb, amb un acord que evidentment s'haurà de fer el conveni l'unica cosa que posem aquí és tenir la partida per poder fer el conveni per poder fer aquest acord que s'haurà de firmar amb, amb el port de Llafra aquesta és la, la i ho entenem, eh? vull dir que hi ha les dues altures, el que té més veritat que en aquí s'ha de dir que l'Ajuntament la, la, la, la quota que cobrava de, de, de bolles doncs, ha pujat d'una forma extraordinària i llavors doncs, nosaltres creiem doncs, que aquesta, aquesta part eh, doncs, una part d'aquesta podria anar en aquesta, en aquesta aportació pel governatge del port aquesta és bueno, l'explicació que hi ha i evidentment quan es facin les coses no es preocupi que el senyor secretari no deixarà fer una el un una, una subvenció així de lliure sinó que es necessitarà tota la documentació i els informes pertinents. Sí, només, només sí. perquè encara m'ho ha complicat més. Però, clar, si l'excusa si si és la motivació, perdó, motivació. és la motivació d'aquesta subvenció, és que donat que el, els amics de Jafran en el que no li ha pujat tant, ja dic, com a la resta d'operadors, encara que aquests són entitats de lucre, degut això Eh, eh, ells no poden fer les festes que feien, les aportacions que feien el, el, sobretot a la, a, a, al nucli de Iafran, en diferents activitats doncs és molt més fàcil, escolti, faci un conveni vostè amb els amics de Iafran li aporta recursos perquè puguin fer les festes i amb això que s'estalvien que paguin ells el cànon i l'aportació del club nàutic o sigui, el que, que jo estic discutint és la vinculació orgànica d'aquesta subvenció amb el club nàutic Iafran si, si vostè me diu que és degut a que aquesta genera el cànon que pagaven en, ja no pogut, ja no poden fer les, les festes que feien per l'ajuntament, que eren moltes, inclús el tema de sardana, molta activitat fan per l'Ajuntament. Cos tot que ja podem, fem un conveni amb aquesta entitat, subvencionem una part de recursos i amb això que establiuen que paguen ells directament la seva obligació al Club Notillafran. Pues que a part d'això és que no tenim cap obligació ni nosaltres, ni ells de pagar el Club Notillafran, perquè ells ni de manó rendiments alguna dia fan del que faran els seus diners. Per tant, jo crec que vostè en aquí encara crec que ho ha liat d'un pel més. però en qualsevol cas, veurem com evoluciona. Podem dir una altra cosa abans que encara m'ha superat més. Diu, la fila de l'IBI, diu, jo agafat, eh? Diu, l'any passat no es podia fer a l'IPEP, i aquest any sí. L'IPEP... Hi, hi havia un tema d'incompatibilitats entre la persona que organitzava i la persona que gestionava l'IPEP. I l'Ajuntament no va veure la primera edició d'això? Sí, eh? Això no, ho va fer -ho des de Cultura. No, l'IPEP estava vinculat en la, la, la fira del vi, l'IPEP no. estava vinculat a tenia... aquest. No. Bueno, no, no, jo no, crec que va, jo, crec va... Que va... jo es va informar al a l'estiu Giunta Territorial del Vi Pep de l es es informar, la informació. Però eh, no, no, tot, si és aquest, tot si aquest... procediment, tot el procediment tot va anar a càrrec de Cultura. Doncs, el que de Cultura donava, diguésin l'òrgan cultural Però l'IPEP hi va, va partir en qualsevol cas si és aquest motiu, ho l'entenc. Bueno, jo, tinc? Jo, però que tinc entès eh? Vull dir, jo tampoc no, no hi era però no tinc entès que l'IPEP no hi va tenir res a veure malgrat que amb una junta de l'IPEP es podia informar com una de les activitats que es feia no dic que no, però eh, en la gestió de, de la fira de vins de l'any passat, l'IPEP no hi va tenir res a veure però es va finançar en què, en què es va finançar? amb tot, amb aportacions des de cultura, cultura tot? Sí. Bueno. Amb, una, amb un crèdit extraordinari sí, sí, és així. amb un crèdit extraordinari aprovat en aquí, a cultura res a dir Uh, entenem doncs que hem de posar el punt número 11 eh, no. senyor Arcauda punt 11, eh, sí, si sí. em permet, he parlat abans amb el secretari per un tema de, de, confl de conflicte d'interessos uh, en aquest punt no participa a ser en la votació sí. Sí, sí. Eh. Jo sí. de Virres Braves eh, i Hello. la seva vinculació amb Virres Braves sí, sí, sí. i la vinculació del senyor o sigui que vots a favor del punt número 11 Vots en contra? Abstencions? Sí, abstencions. Tres i tres, sis, sis. Figuarien com si no hi fossin en el ple, no, senyor secretari? Les dues persones que han manifestat, és sí, com, eh? com si es véssin aixecat el sí, sí. Uh -huh. Ho fa constar l'acte, sisplau? Sí, serien 10 vots a favor i 6 en contra, eh? Serien? No, 7 no. en contra. 7 en contra. 10 a favor i 7 en contra. D'acord? Molt bé. Comencem amb 3, Sergio, no? No, tinc aquí. Passem doncs al següent punt aquest era el punt l'11, passem al 12 uh, la modificació de les baixes d'execució nàstic ah sí. uh. Fins ara l'arcalde era l'òrgan competent del reconeixement de les despeses per import inferior a 6.000 euros i la Junta a les que eren superiors. El 2018 va entrar en vigor una, norma, una nova normativa referent al control intern de l'activitat econòmica que conté el Real Decret 424 2017 que suposa un augment de l'emissió d'informes previs a l'aprovació del reconeixement de la despesa. Atès que efectes d'emissió dels informes de la fiscalització en la fase de reconeixement de la despesa s'ha procedit internament a sistematitzar les despeses en diferents tipologies a base dels que tinguin els mateixos requisits de, per complir a l'hora i comprovar la seva fiscalitat segons això en el pla d'assistència de, de, de la Diputació en el qual l'Ajuntament s'hi va adherir. Uh, atès de que totes aquestes, uh, tota l'organització interna ha dificultat molt tot el procediment en el moment de fer aquestes propostes aquestes per aprovar aquestes, aquestes, aquestes despeses, es demana en aquí en el ple que l'arcalde torni a recuperar la, la, aquesta modificació que proposava, doncs, que proposava aquesta possibilitat de, de delegar-ho a la Junta de Govern i que l'arcalde torni a recuperar el reconeixement de despeses en els termes, en els ter, en els termes previstos a la normativa. O sigui que per agilitzar una mica les feines, de, és una proposta dels serveis tècnics de la casa per agilitzar tot el que és la, el tràmit de despeses que sigui l'arcalde el que tramiti totes les despeses dintre de la normativa prevista això es va informar detalladament en, el, en la comissió informativa sí, senyor Ferrés doncs, és una càlid és correcte senyor res a dir senyor Fernández no, és legal i és correcte per es potestatiu. Per tant, nosaltres, el nostre grup, en punt demanem tem votació i cada grup que faci el creigo per tu. Entenem. Entenem doncs que s'ha de posar votació. Al punt número 12, vots a favor del punt número 12. Vots en contra? Abstencions? Per serien 11 vots a favor, 18 abstencions. Passem al punt número 13, que és les modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari, també coneguts com a inversions IFS, inversions a financerament sostenibles. Com que la majoria de les inversions aquestes són d'obra pública, dono la paraula al senyor Lluís Ros i jo faré esment a l'única que no és de d'inversió d'obra pública senyor Ros Gràcies, senyor en primer lloc voldria fer un aclariment d'una errada que hi ha hagut a la redacció del document que és que allà on consta el carrer del Trafí eh, en realitat correspon al carrer del camí de Puig Rumi els regidors que estaven a l'anterior equip de govern suposo que recordaran que el carrer Trafí es va votar ja favorablement en el ple del mes de maig i una vegada clarit això Passo, doncs, a donar coneixement de les noves propostes per a aquesta, aquesta quantitat restant de d'IFES. Un seria el carrer Josep Irla, que caldria arreglar el ferm del carrer, però a més a més tot el subsol, tema de serveis, clavegarams, i sobretot el tram que toca en el carrer Isabel II, eh? que té un problema de que eh, no hi ha tots els imbornals que caldria i quan plou molt l'aigua la, que baixa per Rigola és important. Llavors faríem un imbornal. al final del carrer que desgossaria cap a la riera. Eh, aquest cost seria aproximadament d'uns 155.000 euros. En segon lloc hi hauria el carrer Manufactures del Suro. Manufactures del Suro, el seu estat asfàltic és bastant penós, està molt malament, i, eh, en conseqüència, també per el, per el tema de, de sanejament, que ens fa suposar que no està en prou condicions i, per tant, s'ha de fer tot de debaix tot el tema també, de subsol, tots els serveis i l'asfalt del, del carrer. Aquest seria un pressupost de 626.031 en 49. Llavors tenim eh, la promulgació del carril bici que s'ha fet amb la carretera de Tamariu, s'ha fet fins allà on acaba el termini de carretera que correspon a Diputació i llavors la nostra proposta és portar aquest carril bici un tram de carretera Tamariu per després desviar cap a darrere el carrer de, que donen els Mossos d'Esquadra si recordeu allà hi havia una casa propietat municipal que es van derrocar i allà faríem l'entroncament per anar cap al carrer de darrere que va aparar fins als Mossos aquest seria un pressupost de 125.000 euros i finalment el camí aquest que hem esmentat al principi, el del putromí seria un tractament amb saulor compactat igual que fa dos anys i pico ho van fer en el camí de Roma Llofriu i que bueno, hem estat bastant convençuts del resultat que ha donat i per tant ho portaríem en aquest camí. Uh, per tant, el que no de poble públic és la d'aplicació i instal·lació de programes de és un programa que té diferents programes. Per uh, que l'últim és, que no és d'obra pública és l'adquisició la, i l'instal·lació d'un programa de servei web, que és la integració de, de, de diferents programes eh, informàtics, que sobretot el que s'ha d'aconseguir amb això és fer molt més àgil tota la tramitació de la documentació interna dins de l'Ajuntament des de que era el firmadoc eh, doncs llavors hi ha diferents programes a la casa que no acabaven de, de quadrar i amb algunes de les àrees resulta que la, que la feina que havien de fer era doble i que doncs, després han trobat un programa que teòricament després veurem en el, ja el deixarem, amb marc amb un nou regidor que em farà l'avaluació teòricament els tècnics diuen que agilitzarà molt la feina que hi ha interna i en el que teníem aquests diners de dintre de l'IFS i, i que hi correspon doncs, a dintre, aquí dintre de poder-los posar com una inversió i IFS, doncs, llavors hem cregut oportú de posar-los només recordar que tot el que seria totes les inversions i fesses, una part de les inversions i fesses els vàrem aprovar amb un ple en el mes de maig que això... Maig? Sí, maig. maig, maig sí. El, el mes de maig, eh, extraordinari del mes de maig, perdó, perdó i que això ens ha permès doncs, que amb algunes, com el senyor Rosso ara estava comentant, algunes d'aquestes obres ja s'ha pogut començar a treballar i la resta del que són les inversions eh, sostenibles, que serien l'estalvi pressupostari que havia de l'any anterior, doncs que han de ser tramitades abans del 31 de desembre doncs sortint ara i en aquesta manera Nos donem per liquidar tota aquesta partida Sí, senyor Ferrer Un comentari, jo voldria saber quan començarem a soterrar tota la xarxa elèctrica i la xarxa digital i la xarxa telefònica perquè estic veient que hi ha pobles que ho tenen ja solventat i encara veiem que aixequem carrers, el reparem i tal però la xarxa continua Eh? no però clar nosaltres estem parlant d'inversions en carrers mm? concretament en manufactures i tal en el carrer de manufactures clar, hi ha cases escandalosament que tenen tota una estructura de ferro que veritablement canta i desmereix tot el que es fa per envellir una miqueta no? per tant jo per cert que la comissió informativa no els hi vaig demanar als senyors tècnics però sí que els hi, la propera els hi demanaré per quina raó no es poden soterrar tots els cables i deixar l'espai lliure de contaminació. I per altra part eh, diuen vostès el carrer El Bici de Tamariu però els terrenys ja estan, estan adjudicats per fer aquest carrer El Bici? Sí, ja són propietat municipal. Vale. Sí, senyora Fernanda. Sí, gràcies senyora Claudi. Bé, jo ja vaig dir-ho una miqueta a la comissió informativa. A mi em Jo, en aquest ple, diverses vegades he dit que jo reconec i no consideraré mai la legitimitat del govern, però que un punt com aquest crec que mai havia passat que abans de portar-lo al plenari com a mínim una mínima conversa entre govern i el cap de l'oposició s'hagués pogut tenir. No es tracta de que mínim menys consensuar. Jo entenc que vostès governen i nosaltres tenim l'oposició, però, home, trobar-nos amb una comissió que està fora del dia, no ve ni l'hora del dia de la comissió, ni una conversa prèvia, ni una simple trucada telefònica, penso que és, ja dic, no havia passat mai. creem un precedent en qualsevol cas, suposo que vindran moments més en aquest mandat que caldrà buscar consensos i acords, nosaltres intentarem treballar-los, però penso que no és una bona manera de començar un mandat amb, aquestes, amb aquests, diguéssim, gestos. També és veritat que en la primera comissió informativa s'es va parlar, com deia el regidor del carrer del Camí Puiglumí, és veritat, però nosaltres, com que després la següent comissió estava la llista feta, perquè així és com la comissió informativa de l'Universitat era informativa i simplement es va informar dels, dels projectes, però no estava no havia una relació, la següent comissió, que és de la que ve aquest mandat d'aquest ple, ja estava tot passat, i allà, evidentment, doncs, la sorpresa va ser nostra. En qualsevol cas, vos treu clarit, doncs res a dir, sí que és veritat que en el fons de la qüestió vostès aquí doncs, plantegen unes prioritats que nosaltres no les compartim i en aquest aspecte pensem que ho veig més perquè veiem que hi ha alguns projectes que tenen quantitats alçades aproximades 155.000, 125.000, 75.000, o que vol dir que això demostra que el projecte s'està treballant i per tant encara no està afinat del tot i hi en altre projecte que suposo que està acabat del tot, perquè quan tenim una partida de 126.031, com 49, vol dir que aquest està fet, perquè quan trava la quadrant si anem quadrant, és una provisió. Sí, que és però, però anem buscar el cèntim perquè no quedin les bases. Bon, en qualsevol cas, D'aquests projectes projecte, suposo que hi ha feina feta ja, perquè si no hi ha feina feta difícilment, difícilment, com deia l'alcalde, comprem els terminis per arribar al 31 de desembre i tenir el procés iniciat d'adjudicació, el que vol dir que han d'haver-hi, eh, com fan avui ara, per aprovar això, procés pública, aprovar el projecte i iniciar el procés de licitació. Per tant, jo dubto molt que avui vinguin aquestes propostes d'aquí si és un treball bastant avançat d'execució del govern, ja feia dies o setmanes, inclús el pudre algun, algun mes que tenia més o més clar cap a on te podia anar, passar aquesta estava allà per aca per a veure si després eh, doncs la resta de grups tothom coincideix amb les prioritats, m'imagino que anava així, perquè difícilment un petre d'aquests és de la nit al dia, vostè sap igual que jo, que estan treballant temps, per tant, com, com que estan treballant temps, això jo, jo, dir, que si jo no qüestiono les seves prioritats, dic que no són les nostres, i en base que no són les nostres prioritats, i en base sobretot un tema que és important i que és aquesta manca de de, de buscar consensos en coses importants com aquestes, que s'allifetzem per a tot el dir, que el nostre grup farà un vot, un vot negatiu. Sí, eh... Tornem al mateix, ara no estem parlant de soterrament de línies i això, estem parlant d'uns pressupostos, evidentment que quan es fa un carrer i es fa pel bé, es fa tot segon, tal com diu la normativa si s'han de soterrar les línies es soterren i si que siguin les elèctriques les de telefònica quan es fan el carrer es fan per bé i això els tècnics el tenen, ho tenen previst sí que ha dit bé vostè com vagi la comissió parli i els tècnics li explicaran fil per randa si hi ha alguns fils que no es poden enterrar perquè no es poden enterrar no serà per voluntat nostra però sí que quan es fan això tots els serveis que poden es passen soterrats s'ha fet amb la resta del carrers. Que hem, que hem estat tenint fins ara no, ben, ben, ben contesto i després farem la, la rèplica i tot això respecte ara ja, jo em perdo tota una mica eh? jo crec que vostè i jo havíem tingut una conversa el passa que passa és aquestes, aquestes difeses són molt complicades perquè aquestes difeses uh, uh, o sigui, el llistat aquest això és un acord que té l'equip de govern anterior no? el que passa que eren era acabar, acabar-se de quadrar era un, un acord de l'anterior perquè amb, amb les eleccions en el mig, doncs la veritat és que ens va quedar tallat per la meitat i eh, costava molt d'haver-hi el diàleg que hi ha entre l'alcalde i el cap de l'oposició. No? Eh, I l'única cosa que hem fet ara nosaltres és que en el mandat anterior, en l'últim ple del mandat anterior, vam aprovar una part perquè continuessin treballant, malgrat en aquesta ja hi estaven treballant. No? I l'única cosa que hem fet ara és eh, acabar d'aprovar l'acord que ja teníem. Enteníem nosaltres que en aquests moments no podíem entrar en un diàleg, en, un, en unes converses, per veure quines serien les IFES millors per fer-se, perquè si no ens condicionaríem molt de temps, però tinc el meu compromís que amb el pressupost del 2020 i amb IFES del 2020 tornarem a recuperar la, la, les converses que hem tingut amb el cap de l'oposició d'intentar consensuar les IFES. Eh? De totes maneres, dic aquesta, aquesta peculiaritat que hi ha de que, de que hi havia les, les, les eleccions pel mig i això ha condicionat molt aquest diàleg que intentarem recuperar, intentarem, intentarem tornar-lo a portar a terme com el havíem portat fins ara Deia, senyor Ferrer Jo deia que al carrer Sant Sebastià encara hi ha cables aeris. Vostè va, vostè va dir que no n'hi haurien cap que quan s'acabaria no, no no en el no seu moment, eh? que li vaig fer la pregunta vol dir que continuem mantenint cables en l'aire, vol dir que algun, alguna cosa haurem de fer i començar a fer les coses bé i com que un carrer encara que coixi una miqueta més o encara que algunes companyies tinguin problemes a fer-ho se'ls ha d'exigir que I, col·laborin i, i deixar una miqueta l'espai eri sí. sense contaminació estarà el senyor Raus. Els creuaments aeris, eh, tots la majoria s'han fet. Em recordo, em sembla que n'hi havia quatre, i tres estan fets. I el que queda, hi ha el tub, que passa ja per sota del carrer, en previsió. Si la companyia no ha vingut, que en aquest cas crec que és telefònica, doncs tenen ja la disponibilitat de venir, i quan ells creguin ho porten per anar-hi, el carrer no s'ha de tocar per res. Està acabat ja per bé. De totes maneres... Seria bo aquestes coses també, si portés la comissió, els tècnics sí, de la sí, casa sí, també donar sí. no, no, no. una cosa més detallada tècnicament. Sí, només, sí, només per afegir un... jo deia que eh, diàleg sempre, aquesta aplicació que ha donat vostè, doncs a mi no sempre trucava a la telefònica, m'hagués pogut donar i m'hagués quedat satisfet, perquè en definitiva és obvi que vostè ha dit. Vostè va parlar amb mi eh, per, per anunciar-me que hi havia el ple extraordinari, el mes de maig, de la, per a les partides que i em va dir, ens gastarem aquests recursos i deixarem els 900.000 euros perquè el futur govern decideixi com ho ha de fer. Però en cap moment m'ha parlat d'aquestes propostes. I és normal, perquè vostè diu el futur govern decidirà, però és, està clar que si l'anterior govern tenia pactada aquestes, totes aquestes obres, les anteriors, durant que el regidor és el mateix, és normal que tinc un fil de, de contrarietat, però si, si vostè m'ho explica i m'ho diu, jo, jo ho entenc perfectament. Que passa que, bueno, podeu, vostè va, va pensar que la millor senyora la ha entreturit algun element per fer alguna priorització diferent, o, però si ja estava tot pactat, dos que fan ara? Dóna'm peu. No? Si l'anterior govern havia pactat jo, les obres... Ja no li he pactat. Teníem... No, havia acordat les obres, és normal. Si el regidor és el mateix, ja no ha, ha participat activament. I per això jo, no el senyor Rosi, i no, no és cap crítica. És obvi que en aquests projectes, si està treballant fa temps, és normal això és que si no, no arribaríem a temps ni, ni molt menys però en qualsevol cas aquests hi ha tres, però en aquest segur perquè eren aquests que hi havia un acord amb el anterior govern i donar que coincideix a més a més que els dos mateixos és normal que s'aprovin s'aportin en els cerms que estaven aprovats en el seu moment vull dir que no. però aquesta explicació que m'ha donat a mi jo crec que si volem buscar consensos i acords se me pot dir tranquil·lament no passa res o vostè o propi senyor Robb me fa una trucada i diu, escolta Portem aquest tema i això ha anat així. No cal que fem una reunió formal, tampoc. Només demano això. Per la meva part, no ha canviat res i hem de tornar a recuperar el que unes eleccions municipals trenquen el ritme normal de, de relació i hem de tornar a recuperar. Com a mínim és la meva voluntat i com que veig és la seva, eh, esperem que sigui només una, una petita anècdota. Sí, senyor Ros. No, només volia aclarir, senyor Fernández, que... No treballem purament amb aquestes quatre perquè ho teníem pactat i tot això. S'ha treballat en més d'aquestes quatre. O sigui, tenim un, un abans projecte de més obres. El que passa que després aquestes, aquestes obres els hem de prioritzar i hem de fer quadrar amb els números que, que, que tenim. Llavors, s'ha triat aquestes precisament per això. I inclús també perquè, per saber, a veure si era ha temps, amb el, amb el temps que s'han d'acabar aquestes obres, que tenen un termini, i llavors hem hagut de quadrar tot. O sigui... Eh, valor econòmic, eh, prioritats de necessitat i temps d'execució. I per això s'han triat aquestes quatre. Sí. I això es va valorar una vegada formatge ja el nou equip de govern. No, si sí, sí. bé ja hi treballàvem abans, però al eh, o sigui, moment de, de triar aquestes quatre ha estat ja sí, format sí. el nou equip de govern. Senyor Ros, eh? si res a dir... I l'entenc, eh? Si res a dir, si jo sé que jo, vostè i jo m'han compartit i sabem que els sabers tècnics treballen en projectes, vam fer memòries i al final el govern escolleix però tenim el calaix memòries segur que en tenim, és obvi Bé, eh, estem en el punt número 13 no, no ens despistem i ens correspon ara doncs, aprovar el punt número 13 Vots a favor del punt número 13 Vots en contra Abstr Ai, prou. per tant 11 vots a favor i 8 en contra estem en el punt número 14 si els sembla bé el 14 i el 15 el fem junts val? perquè una és la ratificació de la creació de la comissió i l'altra és la... per votar indiferent Ah, sí? doncs farem... Fem -fem tot... no, no, podem fer-ho oh, junts el debat bé, junts, no el primer... la diferent. el, el primer no, no cal ni explicació el punt per número 14 això. és la comissió que s'ha creat redactora per la modificació puntual del ROM val? i que ha donat peu en el que seria el punt número 15 que és, eh, que és la creació d'aquestes dues, dues comissions que hem creat en el ple que ja quan vàrem fer l'aprovació la, la, del cartipàs municipal eh, vàrem informar de que, de que es crearien i que és la aprovació de la comissió d'equip de, de govern i la, i la comissió de coordinació de territori no? aquestes són les dues comissions que, que, hem, que hem estat que hem, que hem creat aquestes dues comissions en la comissió redactora es va informar puntualment quina van ser les causes de, de tant en el ple del Cartipàs com en la comissió, es va explicar les causes de crear aquesta comissió i perquè aquesta comissió havia de ser en, la, en el ROM. i Res, avui doncs el portem doncs, aquí a votació, a debat i a votació. Sí, senyor Ferrer. Senyor Fernández. Sí, bé, nosaltres el punt número 14, que és la ratificació de la ponència, direm que sí perquè veiem la ponència del ROM, com qualsevol um, diguéssim, ordenança que va modificar s'ha de declarar ponència, per tant no pots dir res. En relació al segon punt, com que és, és una proposta que ve motivat per l'acord del Cartipàs, que d'alguna manera doncs, estipulava un règim de retribucions que calia donar forma per crear òrgans col·legiats que permetés arribar a aquests imports, com que no el nostre grup, el Cartipàs va votar en contra tant, Cartibàs, com també de la política de reivindicacions és obvi que en aquest punt també hem de fer la mateixa votació per tant el nostre grup votarà en contra del punt número 15 i a favor del punt número 14 okay. doncs votarem per separat vots a favor del punt número 14 unanimitat vots a favor del punt número 15 Vots en contra. Abstencions? Per tant, s'aprovaria per 11 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. Passem al punt número 16. Punt. Número 16, que seria donar compte del nomenament dels membres de les comissions informatives cal algun aclariment és, és donar a conèixer no? és donar a compte no hi ha no hi ha cap aclariment doncs el, el donem per aprovat el punt número 16 bé, el punt número 16 no cal gaire explicacions perdó, el punt 17 la pròpia d'un punt ja l'explica el senyor Marc Sala eh, i així es van informar també en la, en la comissió i, eh, que s'ha de de la situació laboral eh, no es no veu capacitat ni, ni sincerament de, de, de govern i poder continuar com a regidor perquè les seves ocupacions no fora de pau no com, com va decidir entrar eh, doncs, en llistes no va aprendre a la musea i doncs, un altre i no compaginar-ho ara el moment de canviar la feina és gran part de la gent que ha de és molt aconseguir el projecte i després de haver-nos de de conversat a la nostra grup i a la nostra grupa el que fem avui és la denúncia de, del càrrec eh, del regidor, que és el procés que hem de fer, ens en dàl·lula avui perquè al mes d'agost yes. pugui agafar el càrrec la segona persona que la Junta No, jo, el nostre grup desitjar Charlie molts èxits en la seva vida professional, òbviament. Qualsevol cas sí que vull deixar de manifest que aquesta situació de, de la incertesa sobre si plegava o no plegava, a mi, personalment, en la campanya electoral hi havia gent que m'ho que la priorició del Marc era plegar. En qualsevol cas, el nostre grup en aquest aspecte, res a dir. Si realment ella ha de optar per aquesta via, jo crec que a una persona li fa, fa molta il·lusió ser regidor del seu poble, per tant, jo crec que ha hagut de prioritzar sobre ser regidor i agafar la teva persona, però, ja dic, com a grup, desitjar-li tots els èxits i deixa, deixa una oportunitat de fer política en el seu municipi, però bé, bueno, és jove i segur, que pot, segur sí. que pot tenir recorregut. Sí, només per la seva informació, aquest canvi laboral li va venir amb campanya electoral, i segurament, si no ho deia ell, allà es, es, es preveia això. Molt bé. Això també és de coneixement, eh?, que sí? Sí, sí. Molt bé. Passem al punt número 18. Sí, serien sentències referides a l'àrea d'urbanisme. Coneixement. Algú tenen coneixement? Tenen coneixement. Punt número 19. Seria el pla de millora urbana per a la parcel·la situada a la Cruïlla dels Carrers a Corbera i pintor Joan Serra Calella. Aprovació inicial. Si sí, té la paraula el senyor Jaume Palai. Sí, moltes gràcies senyor alcalde. Bé, aquest és un pla de millora urbana de, com ha dit el senyor secretari d'una parcel·la a calella entre Ermitat Corbera i Pintor Joan Serra, bàsicament tal com vam informar la comissió de... al comissió d'informativa d'Urbanisme, romanisme, el carrer Pintor Joan Serra té una pendent pronunciada i Ermitat Corbera encara més. Llavors, entre el punt més baix d'aquesta parcella, encara hi ha una pista de tennis, enfonsada i tal, i el punt més alt hi ha més de 7 metres de diferència. En allà el pla permetia fer planta més dos. Uh, si, es, si es fes planta més d'os a, a, a la part de darrere a part de quedar l'edifici uh, evitar una mica la visió dels propers edificis que es puguin fer més enrere, que bàsicament pertanyen a, a la mateixa gent aquesta gent ens han, ens han demanat varen demanar de poder fer planta més 1 i, en, i augmentar una mica la seva volumetria respectant uns límits amb un cantó de 5 metres i l'altre de 3 i mig crec, 3 o 3 i mig això els serveis tècnics ho van veure bé ens ho van presentar, -ho, ho presentar -ho a l'automissió informativa i creiem que rebaixant una planta es donarà més o sigui, quedarà molt més més eh, molt més visual a l'edificació i mantinguent sempre doncs, els nous edificis màxims que es puguin fer i creiem que això és una, un pla millor urbana que donarà millor, millor resposta a la visual de, del nostre poble, és per això Sí, senyor Ferrer Senyor Rangel, sí, senyor Rangel. Gràcies senyor Alcalde Bé, Bona nit a totes i tots. Eh, a agraïda agrair a l'explicació del regidor i tal com vàrem expressar en la Comissió Informativa d'Urbanisme aquest, eh, aquest punt no és res més que una evolució d'un sector que ja portava uns anys funcionant i que es havia desenvolupat amb l'anterior govern i que per tant el nostre vot anuncià el nostre vot que seria plenament favorable S'ha de votar senyor Ferrer? Per vostè no? Doncs eh, l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 20 Punt número 20 seria Pla de millora urbana a l'àmbit definit pels carrers Marçal de Trinxerí, Encelm Claver i Torre Junama, Palafrugell aprovació inicial Sí, senyor Jaume Palahir Sí, moltes gràcies Bé, de la mateixa manera que l'altre Pla de millora urbana, aquest és referit a un àmbit a dintre del poble de Palafrugell entre Torre Jonama, Marçal de la Trinxeria i Encel Clavé uh, En aquest cas el que hi ha són diferents edificacions i una d'elles eh, té un grau de protecció 3 i les altres un grau de protecció 4. Eh, això es va portar, ja es va portar a la Comissió Informativa de Patrimoni, no, perdona, la Comisió de Patrimoni Informativa no, la Comissió de Patrimoni. I es va acceptar en aquell moment la comissió va acceptar de passar de la protecció 3 daquest d'un d'aquestes edificis a 4 perquè es va considerar que no tenia una especial rellevància de protecció això permet que en el, el, el, la llicència que es pugui donar, del que puguin demanar es pugui enderrocar tot per fer-ho nou per fer una, un edifici nou perquè es vol fer allà, el projecte és de fer-hi un pàrquing i una sola, un, un una sola, una sola actuació. A partir d'aquí, eh, el problema que hi pot haver-hi és de l'altura. El POU permet una altura de 10 metres i en canvi el pla especial de, de protecció és de 9. Eh, tinguent en compte que en el carrer Torre Junama eh, per obligació no podran ser viventes les plantes baixes sinó que hauran de ser eh, de, dedicades al comerç, i un comerç, eh, unes botigues amb, una, amb unes alçades baixes de dos metres i mig tal com es poden fer en les llibendes queden bastant malament aquestes alçades baixes i és millor donar-los unes alçades bastant més altes de tres metres o tres metres i alguna cosa. Llavors, eh, això dóna que l'altura la, total reguladora passa dels 9 metres del Pla espacial de Protecció, però no passa dels 10 metres de, de, que ja han fet en el POU. Queden pels 9,5-9,60 metres. Això, eh, varen presentar aquest pla, el pla de millor urbana i també va ser, de la, de, bé, els, els tècnics ho veien bé, veien que es podia fer podia portar a terme d'aquesta manera i ens, bueno, nosaltres varem també entendre-ho d'aquesta forma i és el que portem ara a aprovació sí. Senyor Ferrer Sí, hi ha terceres afectats per aquestes construcions veïns eh, bé, contestarem, veïnat... senyor Jalma Poli contestarem al final s'apunti si no. no. i després eh... jo, jo, Rangel. Senyor Rangel Sí, gràcies senyor Calda Bé Uh, també, tal com vam expressar en la Comissió Informativa, uh, estem plenament d'acord amb, amb la tramitació d'aquest document en forma de pla millor urbana, que, com bé ha explicat el senyor regidor, uh, és producte del fet de haver prèviament hagut de fer el pas de canviar el nivell de protecció i que, per tant, per normes de pou Uh, amb aquest pas el que s'ha de fer és desenvolupar amb aquesta figura de planejament derivat i que per tant uh, no el nostre vot anuncia el nostre vot que serà favorable sí que voldria aprofitar en aquest punt i atès aquesta situació que ja no és la primera vegada que es dona de canviar el nivell de protecció amb els arguments que dona el pla especial de protecció per poder-ho canviar uh, en la comissió de patrimoni Uh, sí que voldria uh, ja dic, que no és la primera vegada que es dona perquè a més a més uh, aquesta setmana que hi ha Comissió de Patrimoni avui he vist que hi ha un altre punt que és exactament el mateix, tornar uh, a fer servir aquesta facultat que té l'Ajuntament en forma de Comissió de Patrimoni de variar el nivell de protecció d'un sector o d'una edificació i la meva sol·licitud en relació a aquest punt és posar uh, atès que amb aquest procés de, de modificació del nivell de protecció d'un pla especial com és el pla especial de protecció eh, el que estem eh, que ho contempla que es pot fer però eh, des de la vessant formal eh, purament eh, legal la tramitació d'aquesta modificació ha de patir algun pas que en aquests moments no estem fent i la meva pregunta és o no la pregunta, si no sol·licitud, és demanar en els informes un informe dels serveis tècnics que em diguin si aquestes modificacions del Pla especial de Patrimoni en forma de, de canvis de nivell de protecció eh, han de patir alguns passos formals, com un pla especial que s'ha d'aprovar i modificar per plenari-hi eh, dels que estem fent ara en aquests moments que per cert no n'hem fet i per tant eh, només tenim el document de que es va informar favorablement en la cognició de patrimoni sí. senyor Palaí sí, merci eh, de tota manera Ferrer, sí. sí, poder primer el senyor Ferrer Ferrer, perdó Ferrer, sí, sí, sí. eh, a veure hi ha tercers afectats mh, dintre del, del de les propietats d'aquestes edificacions, no, tots hi estan d'acord, doncs bàsicament és que allò és la, la, la casa d'en Dauny bueno, vostè no sé si aquí hi ha no, no sé si aquest sí, sí, que sí no? I hi ha i les cases al el... costat el... i tal eh, hi ha tercers afectats fora d'això amb l'obra, doncs pues la veritat és que suposo que tots els veïns estaran afectats amb el que és de, de l'obra, amb el que és la titularitat jo entenc que no, almenys no en tinc cap coneixement i veure, el senyor Xavier que entenc perfectament la seva pregunta i que, i que i que diré els serveis tècnics de que facin aquest informe i tal no només el senyor Xavier sinó tot el ple els ja haig de dir que hem quedat parem quedar, que quan es tramiti la llicència d'aquesta nova edificació eh, també la passarem per comissió de patrimoni per valorar la, o sigui, ja la tramitació de la nova llicència mm. D'acord. Uh, no s'ha de posar votació? No, no s'ha de posar votació? Sí. Doncs el punt número 20 l'aprovem per unanimitat. I passem al punt número 21. Seria, seria que si es declara l'urgència, doncs seria la modificació de l'horari de celebració de les sessions plenàries, si es cal. Sí quan vam aprovar en el, en el darrer ple vam aprovar tot el que hi havia anteriorment, de que era que els plens es farien a dos quarts de vuit eh, era una qüestió que portàvem i que el portar debat amb la Junta de Portaveus eh, vam quedar que d'entrada el faríem a les set sí? eh, amb, amb l'acord de tots eh, el senyor Miquel Puig eh, esperàvem avui per poder fer el debat, no, no el podem fer-lo Val? però bueno, jo crec que la majoria que som ja és una majoria significativa del ple de que demanem una mica per conciliació horària intentem anar-nos anar adaptant i no haver d'acabar tant i i començar a retallar aquesta mitja hora i si més endavant, en aquest mandat veiem tots que estem d'acord doncs podem anar-ho a fer-ho més aviat i així acabarem més tard Entenc que no s'ha de posar votat L'urgència primer, sí, perdó. Aproven l'urgència, sí, uh, aproven l'urgència sí, sí, sí, sí. per unanimitat. I uh, la modificació del punt també hi estan d'acord? Sí, sí, sí. Doncs per unanimitat aprovarem que els plens i també pel públic que hi és que sàpiga que a partir del mes d'agost els plens es faran a set de la tarda. I amb aquest punt donem per acabat els que són els punts eh, ordinaris de, del ple i passem a la part de control si sí, el punt 22 serien informes sí. no n'hi ha, no ha cap i pregs i preguntes sí. senyor Ferrer Bé, bona tarda senyor alcalde a tots, en principi agrair la feina que estan fent els funcionaris de l'Ajuntament estic uh, veritablement encantat de la feina que està fent. Tenim gent molt preparada i gent molt il·lusionada i gent molt valenta. M'ha sorprès positivament per això personalment i des del meu grup eh, vull felicitar en general a tots els funcionaris. Entre ells els que s'han ofert a fer formació, concretament agrairia el senyor secretari i el senyor interventor. El senyor secretari a preveure aquestes jornades de formació i el senyor interventor perquè es va fer la primera jornada Queden dos, dos reïdors, que és una miqueta tirar. Jo espero que, com polític que som, estar una mica a l'alçada dels funcionaris i acompanyar-los amb la tasca que estan fent. Eh? Per tant, senyor Calde transmet el meva agraïment a tots ells. En segon lloc, senyor alcalde, vostè en la presa de possessió de l'alcaldia va acabar amb una frase que va dir ho tornarem a fer. Jo li vull preguntar què vol dir ho tornarem a fer? A fer què? Sí, no, aquesta, aquesta, no. Sí, perquè en tinc 11, eh? D'acord, d'acord, d'acord. Segons el ROM, l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, hi està el govern i els membres del tripartit sostenen el govern a respetar la neutralitat dels espais públics la normalització de les nostres institucions i recuperar un ajuntament per a tots els ciutadans de Palafusell fent el següent retirar de la pancarta de la façana, la façana és de tots col·locació de les banderes perceptives i de representació de tots els que habitem aquí a Palafusell retirar del quadre del ex-president de la sala de plens i col·locució del quadre del rei del president actual de la Generalitat retirada de plàstic de l'albarat del nostre municipi perquè a més de contaminar i ofendre en aquest cas la vegetació lògicament això és contaminació neteja dels vials contenidors mobiliari públic de tot, de tota propaganda que no representi la legalitat actual i demanem sortida immediata de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, i destinar aquests recursos que donem a aquesta associació, que per a nosaltres no té cap sentit, per atendre les demandes socials, les que siguin. I lògicament demanem l'oposició, concretament, presència a la ràdio, a la revista de Palafogi i altres estaments i institucions públiques. Número 4, del Cartipàs, jo el veig com un grigai i un tot un revolutum. Cinc tínens alcaldes, despesa excessiva de sous. Eh, del Cartipàs, jo diria, i d'altres òrgans i d'ents participants, diria que manca de representació de l'oposició en els Consells de Gestió i Participació de Calella, allà a i Llufriu. I Armadàs, perquè hi ha un Consell també de Gestió i Participació, pregunto jo. Per què no hi ha regidors responsables dels barris populars de la vila? Perquè clar, tinc la impressió que es treballa per la gent guapa, potent i favorable, i la gent del poble de la vila amb problemes socials se'ls abandona. Qui és el regidor responsable de la biblioteca? Aquí hi ha el cartipàs i m'he trobat que després de donar voltes, perquè volia parlar d'un cas de la biblioteca de Tamariu, no he vist cap regidor que fos responsable. Sí que he vist en l'àmbit que era el senyor Pau, en l'àmbit que li correspon a vostè, però com a regidor concret no sé qui és, en el quartier Paz no soc. I en la fundació del patronal del Súrum, jo estic en veu però sense vot. Jo demanaria estar en vot, però no senzill de raó, són quatre hores molt interessants. Ens han presentat un premio mossegístic, que l'altre dia el senyor regidor hi van participar-hi, crec que és una gran inversió de futur per a la població, per tant, el meu grup si que li estar en veu i participar en vot per reforçar una miqueta tot el que estan fent els, els tècnics, el que estan fent el, el gestor i tal, si és possible. De totes les maneres, si no, com a mínim, estarem en veu. De l'acord del programa electoral del tripartit, bueno, jo en primer lloc els felicito, perquè en el programa no surt de la independència, cosa que m'alegra moltíssim i els felicito de tot cor jo cadascú pot pensar el que vulgui el que desitzi, però com mínim en aquest programa l'anterior de l'equip govern sí que sortia l'últim punt com mínim no surt res d'això cosa que hem avançat una miqueta jo veig un programa genèric de tot ajuntament projecte de poble, senyor Vigues on és el projecte de pobles que vostè parlava tota la campanya jo he vist una sèrie de, potser un programa genèric que l'ha ensenyat a tres o quatre ajuntaments i tothom l'acceptava fora dels punts puntuals de la de la via. La resta diu, bueno, pff, nosaltres també estem d'acord. Clar, vostès no parlen de treball, ni precarietat laboral, ni pisos ocupats i necessitat d'habitatges per a les famílies. I què fem amb aquesta necessitat d'habitatges per a les famílies? Què fem amb aquests pisos ocupats que tenim problemes de seguretat? Què fem amb les comunitats de veïns que tenen pisos ocupats i amb problemes de seguretat? Per tant, jo veig que se'n diuen coses genèriques però no s'aterreixen a coses concretes. Hi ha ves hi ha altres ajuntaments que han fet propostes corresponents al tema de la necessitat d'habitatges per a les famílies amb necessitat. El sisè punt insta al govern el repletejament dels plans al costat del Barcelona, El Barcelona Mat el Barcelona Mata sempre ha sigut aquí l'escola del barri, l'escola de, de los Charneos, i ara a l'escola d'uns altres, i, tal. I, clar, i ara s'hi volen posar allà un aparcament, fums, gossos i dipòsit de vehicles. Jo crec que tenim una oportunitat, l'Ajuntament, en aquella zona, una oportunitat que ens ve de la Sareb, i amb una negociació nosaltres, en el nostre programa, teníem que allà hi el tercer institut, perquè faríem la proposta des de la república de relacionar escola primària i amb un institut. I hi ha espai suficient, i si no es compra, per crear un centre tecnològic i viver d'empreses i de formació. Lògicament, replantejar-se amb la Sareb, tot el tema urbanístic, replantejar el parc i la rehabilitació de les torretes i és un punt, jo crec, estratègic important i vostès el converteixen, lògicament, aparcament de cotxes, gossos i dipòsit de vehicles. Jo crec que és un gran despropòsit que nosaltres hi posarem, lògicament. Hi està el govern, el desenvolupament del projecte d'en Josep Ferrés Miri, jo no, a vegades no sé com es pren les decisions, passa a les escoles, passa a, a les empreses i passa als ajuntaments i passa a les conselleries. Jo no tinc per, per què defensar el senyor Ferrés, el senyor Ferrés pel que fa ja es defensa ell sol. El senyor Ferrés quan tenia la seva filla allà a l'escola doncs va fer un projecte de P3 i ho va fer gratis. I temps, ara El temps que teníem... Sí, sí, bueno, acabo ràpidament. I, acaba, I ara ens ha fet un projecte gratis per un auditori de més de 400 places que és Trastocar, la sala multiusos i el Porche. Aquest el va fer amb alumnes de pràctiques, que per cert porta més de 30 alumnes en pràctiques al seu despatx, cosa que se li ha d'agrair, i el va presentar gratis a l'escola. Aquest es va aprovar en un consell escolar, en un moment es va comentar fa anys, però... El, els tècnics quan varen venir se hi va, del departament se'ls van notificar i crec que és un projecte que, es pot eh, que pot permetre fer un auditori de 400 persones al voltant de 400 persones i que dona a l'escola un projecte d'escola que permetrà que puguem fer des de festes, músiques i tal. Bé, els hi deixo jo, concretament ho diré, es mataré. Està el govern a fer el pàrquing del fort de Sant Sebastià hi ha un pàrquing allà que està deixat de la mà de Déu que hi ha tot el... i per tant instar-ho perquè el proper estiu es pugui estar fet lògicament, vorera i pàrquing de la casa de Colena Rosa dels Vens i, i Camping Quims fins, al... fins a la rotona de la Riera de Llafranc hi ha tota la vorera del riu a la lliera del riu que es podria fer tot un pas de peatons per donar seguretat a tota la, la, la gent que camina i al mateix fer un pàrquing gratis per la gent d'Allafranc. Carretera de Tamariu, era un projecte que jo no hi era, però sí que vull comentar, perquè acabo de parlar amb gent de l'associació d'aquí d'Arquitectes i alguns enginyers, i m'han dit, com és possible que no hi hagi giratoris o rotones cap al Far i cap a Allafranc? Com és possible? Com és possible que no s'hagi soterrat la fibra òptica cap a Tamariu i al Far? Com és possible que no s'hessin asfaltat la vorera que recull les aigües fluvials que ara pràcticament estan ja tapant eh, les canonades? Bé. I deu? Deu. Què passa amb l'auditori dels Jardins de Cap Roig? el xalers d'àgua i gelida? De l'urbanització del FAR? De llocs i punts calents del debat Sos-Costa-Brada que hi van participar-hi? Del xaler de Cap Roig? clar, lògicament, ara que hi entro al govern lògicament sóc corresponsable per de les decisions que em prenguin i demano com estan aquestes coses que se'n puguin parlar i que es puguin prendre decisions adients perquè l'Ajuntament tingui seguretat jurídica es fagin les coses bé i tothom sigui defensat els seus interessos i a l'11 educació plaça llarg i infants n'hi ha previstes per aquest setembre? tractament de l'educació inclusiva jo conec famílies que han vingut a l'Ajuntament, que han trencat, han parlat amb el departament d'un camp molt concret, no se l'atén, no se li ha donat resposta i crec que això és greu. Les subvencions a les escoles per a la robòtica sembla que desapareixerà i crec que és un programa molt important. Jo crec que estava amb la línia correcta i segons m'han dit que sembla que aquestes subvencions desapareixen aquest any després de tres anys de, de, de donar-les a l'Ajuntament. Per últim, dels menjadors escolars, hem de ser més àgils, arriben famílies en l'últim moment de qualsevol manera i els directors han de tenir certa autoritat i autonomia per prendre decisions i les classes de reforç. I per últim, demanar si és o no és públic o és, o és cert que m'ha arribat de que Palafrugell vol acollir el centre de l'ONG, um, a veure si m'en surto, Um... Bueno, dels dofins un amigua que s'ocupa dels dofins que demana que fer un centre d'acollida de dofins és de l'Anna la Carbonell d'un centre de dofins, aquests dofins en el mar en el mar. hi ha 22 dofins a Catalunya i sembla que, no sé si és veritat que l'ajornament de, de Palafuger s'hi ha apuntat o no s'hi apuntat a aquesta proposta de fer un espai en semi-cautivitat en el mar per aquests 22 dofins no sé si és o no és veritat jo voldria saber si s'ha fet alguna diligència o no informo que has esgotat tot el temps o sigui que no tindrà alteritat de uh, rèplica del temps que li donem sempre al ROM uh, jo li faré una i contestació si un company de l'equip de govern i vol, vol aclarir alguna cosa més li podrem de fer uh, primer de tot agrair-li fer arribar als treballadors de la casa i de totes maneres al secretari com a com a, diríem, com a responsable de tot el personal de la casa també els hi fer transmetre aquestes felicitacions que, que vostè ha donat als treballadors de la casa per al tracte donat i li vull agrair eh, doncs, a les seves paraules la frase ho tornem a fer no, no deixa de dir el mateix que, que el que diu la frase ho tornem a fer, res més I vostè suporta que far-ho com vulgui però nosaltres ho tornem a fer ho respecte a, a, a, al en l'adequació de l'espai municipal és aquest equip de govern que pren unes decisions i de totes maneres vostè ha fet unes consideracions nosaltres com ens tornem a reunir amb equip de govern i les seves consideracions sobre l'espai municipal tant a la sala de plens com a la façana de l'Ajuntament sobretot aquestes dues que és el que ens correspon directament a nosaltres doncs en parlarem en junta de govern i prendrem una decisió respecte a l'AMI la partida que s'ha donat era el 2019 vull eh, dir, està donada i a partir del 2020 ja se n'en parlarà eh, respecte també a la participació de la ràdio i tot això, la ràdio és un òrgan autònom és un òrgan de l'Ajuntament però té la, la suficient autonomia per, per tractar els temes que ha de tractar i nosaltres estem molt contents perquè doncs, en línies generals en aquests dos anys com a mínim, que jo sóc d'arcal de dos anys cap a dos anys i mig, eh, eh, s'ha donat molta veu en la, en el, en la resta de, a, tots els, a tots els regidors i especialment en l'oposició. A nosaltres ens agrada una ràdio que porta, eh, eh, porta tots els temes candents fins i tot les crítiques de l'Ajuntament fet al cartipàs, evidentment, vull dir, nosaltres fem el nostre cartipàs, que nosaltres ens eh, creiem que és l'oportú, és, és normal que vostè és de l'oposició i estigui en contra. Els consells de participació estan reglamentats, estan reglamentats per els nuclis, eh, i està reglamentat per als nuclis i sobretot en els nuclis que es van crear en aquests moments, si cas, vull dir, el senyor Fernández, després al final, si vol, li podrà anar més informació, perquè es va crear en, la seva, en el seu mandat, eh, aquests nuclis que tenien entitat i tenir entitat vol dir que tenien una sèrie d'associacions de veïns que participaven directament en els nuclis nosaltres hem continuat mantinguent amb aquests nuclis els consells de participació amb la participació única exclusivament de membres de l'equip de govern i l'Armadàs com que creiem nosaltres que no hi ha, com a mínim que nosaltres coneixem una entitat creada d'associació de veïns per això no hi ha consell de participació de l'Armadàs ni regidor de l'Armadàs i van considerar que era, molt més, que era molt més necessari en els barris de Palafrugell que di... no hi ha els consells de participació però es fa una, una feina com els consells de participació que no hi haguessin regidors perquè vàrem, això vam explicar-ho l'altre dia del Cartipàs perquè creiem que al estar dintre del nucli de Palafrugell eh, moltes de les, de, les, de les dificultats que tenen doncs ja els anem, anem resoltant i a més que ahir mateix vam estar amb un agent que segurament doncs, farà els passos per també constituir-se en associació i crear també aquests, aquests òrgans de participació o sigui que podem creant i descreant i això creiem que ho portem més bé des de un, membres de l'equip de govern sense haver-hi un regidor eh, concret. Respecte a la biblioteca eh, soc jo, la biblioteca depèn de cultura, això diria, no sempre diria que la biblioteca és, és, és, és, com, és com un departament de, cultu de, de, de, de cultura i el regidor de la biblioteca soc jo com regidor de cultura a l'àmbit corresponen, eh? corresponen bé no, ell fa la coordinació de l'àmbit yeah. el, el, el responsable de, de la biblioteca jo i després el perdonat del suru el que diu la normativa Vull dir, si vostè hi és convidat és perquè la normativa eh, no li permet eh, tenir, tenir, tenir de vot sobretot per, la, responsa, per la, la representació que té sí, senyor secretari Diria. Sí, no, els estatuts fixen crec que són tres, tres regidors de a l'equip de l'oposició i per tant es va posar ja l'anterior mandat que hi pogués anar un, un quart eh, que pogués tenir representació amb veu però sense vot altres coses que hem comentat sobre el tema del Barcelona eh, dir, en aquells moments desurbanisme es va creure oportú que en aquella zona si fes un aparcament és, és d'esquenes a l'escola hi ha prou suficient espai en l'escola Aparcament ai, part de, de, de gossos només dir-li una cosa, el primer que es va crear es va crear també al una altra escola i, i no hi ha hagut cap mena de problemes i després en el Sareb no hi entrarem aquí en el debat perquè és una qüestió molt complicada molt complicada i si vol un dia en parlarem però en aquí ens allargaríem molt perquè podem nos posar d'acord amb el Sareb és molt difícil només dir-li que si s'ha llegit la, el programa de govern ha vist que nosaltres tenim previst fer un, un més que un pavalló, una pista de patinatge, una pista de patinatge coberta, i que l'interès d'aquesta junta, junta de govern és fer-la dintre de l'escola Barcelona-Mates. Només per dir-li que no, nosaltres no la tenim abandonada ni molt menys, i ara actualment s'estan fent, fent unes reformes en l'entrada. Crec que són 100, 180 eh, difeses l'any passat, 180.000 180 180 euros val, que el departament no fa i per adequar tot el que és l'entrada i la zona de l'entrada que estava en un estat bastant depurable la carretera de, del Paraíso com la carretera de Tamariu són de la Diputació són de la, són de, són de la Diputació val? i com a Diputació són ells els que s'han negat a fer les rodones malgrat tant el govern anterior com el nostre havien recomanat la, la, la, la instal·lació de rodones en aquesta, en aquesta carretera i no li, no li han fet i evidentment eh, el carrer del Paraíso també s'ha de dir que el Paraíso si m'enviu quin nom té el carrer del Paraíso que és que vostè feia esment, que és el Camping Quims i, i a la Casa de Colònies eh, també és de la Diputació i és una de les obres que s'haurà de demanar eh, tot el que fa referència al SOS Costa Brava està... tot el que fa a referència a la moratòria que ha fet la Generalitat està en moratòria no podem donar més informació no és així l'Auditori de Cap Roig, que l'Auditori de Cap Roig, la Generalitat no va posar ho en, en la moratòria i nosaltres doncs, hi anem fer els tràmits que hagin de fer i després l'últim tema de la robòtica no sé on ho ha tret vostè això de la robòtica s'ho han, han inventat sí, sí. i li han venut d'una moto s'han inventat han venut una moto, i la, la regidora que acaba d'aterrar eh, no ha donat cap ordre eh, no el, jo que sóc alcalde no he donat cap ordre i eh, és la primera notícia que tinc nosaltres, nosaltres, tenim la primera notícia que nosaltres anul·lem a la robòtica, ja és, ja és bo, és com els dofins tampoc, no, no, no sé. La subvenció. la sí, sí, subvenció, la subvenció, sí, sí. Vale, bueno. Bueno, no sé, dir, els pressupostos no estan fets. Eh? dir, no, no, estan, no estan ni ni ni ni, ni, embastats, ni embastats, O sigui, que imagina si vostè, si nosaltres podem, eh, parlar de dels de i dels delfins al mateix. no, no tinc ni a la més remota idea eh, quins dofins que veus. Llavors, vull que vostè, dic, clar, té un temps, ja l'ha esgotat fent les preguntes, de totes maneres hi havia algun regidor, que eh, sí, tenen d'arcalde, li vol, sí, com, com no ha el, fet una al·lusió directa. Sí, però una al·lusió directa que ha dit del projecte. I nosaltres entenem que, com entrem amb un equip de govern, això és una empresa, i això hem de treballar conjuntament. I conjuntament aquí formem un equip que som 12 persones, i aquí, evidentment, hem de congeniar els projectes que tenim tots els partits polítics. Nosaltres tenim 50 punts i aquests 50 punts són els que tirarem endavant. Entenc que molts aquests punts a vostè lògicament no seran del Segorat, em portarí a d'altres, però bueno, ens van votar una sèrie de gent. Nosaltres, eh, aquests 50 punts són els que tirarem endavant. Sí que li puc dir, a nivell de pàrquings, que era una de les coses que nosaltres ens preocupava, li puc dir que vostè veurà que hi han dos o tres pàrquings nous en aquest poble, que si vol, el dia que vulgui, podem parlar-ne vostè i jo. Eh, també li puc dir que a nivell de comerç hi ha un acord molt important dels tres grups de govern per ampliar les subvencions, i això està fet, però no podem portar-ho en aquest moment perquè eh, hem de totar la partida pel pròxim, pròxim pressupost. En quant a la indústria, ens hem mogut i tenim... Uh, un tema de fibra òptica que hi ha hagut més de 3 i 4 reunions en aquesta casa sobre aquest tema en quant a la sinalització de la zona industrial estem igualment uh, posats a sobre hi ha hagut 2 i 3 uh, reunions en aquesta casa i evidentment durant un mes uh, es diu que es diu que hi ha un període de gràcia de 100 dies uh, vostè uh, bé, uh, ens ha matrallat amb un projecte del seu projecte més aviat contra el nostre projecte però jo de manera una mica d'espai. De, sí, soy Fernández? Sí Rangel Srangel. Sí, Cresciócaldà. Jo atenent eh, aquest període de gràcia jo només faré dues preguntes. Eh, la primera eh, fa referència a la plaça promontori i és en relació a una adjudicació d'un projecte que hi va haver-hi d'adequació de l'espai de l'espai públic de la plaça Promontori aquest projecte eh, es va eh, primer fer una reserva de partida després es va adjudicar es va rebre a l'Ajuntament el nostre grup va fer una pregunta se'ns va, se va, se va remetre aquest projecte i abans de l'estiu som conscients de que hi ha hagut negociacions per eh, trobar l'encaix d'aquest projecte amb els afectats, els usuaris afectats de la plaça Promontori pel que fa en l'espai d'ocupació de via pública la pregunta és molt senzilla, voldríem saber si hi ha alguna notícia o eh, es donen un temps per, després de l'estiu, mirar si recondueixen el projecte, si eh, fan o incorporen alguns canvis o realment això és el que es vol tirar endavant. Hi ha molta pregunta? Si, sí. si els ha fa fat totes dues, les contestarem segur, i així se'ls se desitjarem. I tant. I tant. I tant. I tant. Uh, a veure, una de les preocupacions uh, de l'anterior equip de govern, em consta, Eh, amb la persona del senyor Palahir era la qualitat de les aigues de bany i eh, havia, havia fet forces, intervencions relacionades amb l'espai de la zona de Tamariu i la qualitat que hi havia eh, entre la plaia de Tamariu i la plaia d'aigua dolça eh, per tant els hi faig aquesta pregunta relacionada amb aquest tema perquè sé que vostès són Eh, sensibles amb aquesta situació el passat eh, ara fa quasi dues setmanes, el passat 15 de juliol hi va haver-hi eh, alguna situació de, de problemàtica en l'aigua de contaminació en l'aigua de la platja del Parvó, a Calella i eh, producte d'aquesta situació les analítiques que Semanalment fa eh, l'ACA en relació a totes les plages no només del nostre municipi, sinó de tot el litoral de Catalunya, eh, varen donar unes, eh, unes quantitats i unes eh, situacions eh, molt delicades que varen fer eh, que eh, els nivells de contaminació per orgànica en la Plaja de, del Portbó, a les mostres que es fan en la plaça del Portbot donessin per sobre de les quantitats eh, que es defineixen a la directiva de l'aigua, es defineixen com a insuficients pel bany i per tant eh, eh, varen iniciar un protocol de seguiment que es va manifestar això va ser el dia 15 es va manifestar el, el, el, amb una altra analítica del dia 18 i una altra analítica del dia 22 eh, com que sé que som conscients d'aquesta situació el que sí que m'agradaria saber és quines, quines eh, situacions de eh, protocols es varen activar, quines actuacions de protocols es varen activar, quines eh, eines varen fer servir per normalitzar aquesta situació, si tenen eh, localitzat el focus d'aquesta contaminació, d'aquest episodi de contaminació, i eh, també eh, en aquests moments si sí, eh, ja hi ha algunes actuacions per, un cop localitzat aquest focus, minimitzar la seva, la seva afectació de cares al futur oh, la primera pregunta li contestarà no, és que tenim color és que em sap el és que ah no, no som... gràcies gràcies <sindicació> és que no sabia on era no és és la tàctica teva això doncs, no, <sindicació> <sindicació> <sindicació> molt bé respecte de la plaça Promontori el senyor Ross i de respecte de l'aigua el senyor Palai Sí, respecte de la plaça Promontori vam fer un encàrrec que Costa Brava Centre per un nou projecte i una vegada el vam tenir doncs vam reunir se amb, la, amb els usuaris de la plaça, amb, qui, amb la gent que té ocupació de via pública en principi tant l'ocupació o sigui quedarà un 50% de la plaça més aviat més que menys, alliberat i l'ubicació de les seves terrasses ho varen veure amb bons ulls. Després els hi van mostrar també el tipus de pèrgoles que s'hi posarien. Teníem amb, amb, un, amb catàleg també una orientació del preus. No ho van veure malament, sí que queda algun serrell per acabar de parlar, com és el tema mobiliari, i van quedar que acabada la temporada doncs parlaríem d'això i tot fa suposar que no demanaran cap monatòria perquè, repeteixo, el tema de vèrgoles no varen trobar preu excessiu i possiblement es tirarà ja endavant però estem oberts a parlar amb de d'una vegada i fer qualsevol retoc que pertoqui Sí, el senyor Palaí Sí, merci uh, Sí, d'acord, i va haver-hi aquest mes de juliol inclús abans, de, abans hi va haver-hi també un episodi d'unes picadures, d'una sèrie de, de, de uns petits, uns petits organismes que provocaven una mica una picadura i un malestar. Varen haver-hi 10 o 15 persones afectades, allò va desaparèixer probablement per les mateixes corrents, és, un, és, una, és una forma que té la naturalesa de, de, de tacants a vegades i és veritat que hi va haver-hi un episodi amb les analítiques que fa l'ACA que va pujar una mica l'Ecoli un palet per sobre del que nosaltres lo que ells mateixos consideren la qualitat excel·lent eh? Eh, això hi va haver-hi dos o tres mostrejos que varen tornar aixins i ara eh, l'última que em varen passar em eh, passen dient que això ja està subsanat pel tema de quin és el protocol que es va fer i que es va de llonces i tot el que ens ha demanat li passarem en el proper ple o abans un informe exhaustiu de l'àrea de, de serveis per veure què és exactament què varen fer però d'això, ara almenys l'última analítica ha donat correcta i ens han dit que estava subsanat Sí, una Rèplica breu si Mol, Molt ràpid sí. ho, ho dic perquè jo no he volgut uh, valorar la gravetat però el que no faré és que em diguin que quasi ratllava una mica més baix de l'excel·lència. Escoltim. les mesures, primera, no eren de d'ecolis, eh? les mesures eren de, de, dels enterococs intestinals, els ecolis són l'esteriquia coli i, i, i tenen dos paràmetres de el que s'anomenen els, Uf, els UFCs, eh, que són les unitats formadores de colònies per cada 100 mililitres, o la meitat d'aquest got, o la meitat no, tres quartes parts d'aquest got, i eh, les analítiques del dia 15, que suposo que vostè els té, amb eh, MECOLI es donaven 22, perfectament acceptables, perfectament acceptables, i els que donaven eh, el nivell Uh, espectacularment alts 720 eh, ja li he dit, unitats formadores de colònies per cada gotet d'aquests jo no vindrem un got tan baixa eh? ja, ja li avanço eh? ja, ja li avanço quan és qualitat insuficient és menys de 500 quan és qualitat excel·lent és menys de 200 entre 200 i 500 hi ha qualitat bona i s'han de prendre mesures això la pròpia directiva ho diu insuficient vol dir que les aigues de bany són insuficients, no garanteixen la qualitat i per tant s'han de prendre mesures urgents i en el moment i és això que jo li he demanat si es van prendre banderes quines tipologies, es van avisar banyistes, es varen esbrinar els llocs i les localitzacions d'aquestes aportacions i, no, i per la segona part de la resposta eh, que vostè també sap molt bé que la situació eh, sí que a la segona de les mesures perquè fa uh, uh, colis i, i, i, el, i, el, i el segon paràmetre d'esterocox uh, es donaven correctes però el tercer de les mesures que es va fer el 22 vostè sap que les quantitats de colis, ara sí eh, les quantitats de colis estaven molt per sobre és dir, si la normalitat era al voltant del 10-20 ara estaven al 300. I per tant, vol dir que entre el 15 i el 22 hi ha hagut diversos episodis, que, perquè la gran sort que tenim és que les corrents, l'episodi del dia, la corrent de la nit, canvia, varia i la canvia de lloc i la dilueix, a eh, diversos episodis amb tres analítiques diferents i que la preocupació del nostre grup és quines són les mesures que es van prendre en relació a aquestes situacions de problemàtiques i de contaminació greu a la platja d'Operbó. Tal com li he dit, li farem arribar un informe allà on diguin quines són les mesures que va vendre l'àrea i eh, també si es va buscar o es va localitzar quin ha sigut el focus, eh, el focus emisor de, tant d'una com de l'altra, tot i que ens pensem que són focus diferents. Molt bé. Sí, senyor Fernández. Senyor sí, Genove. Senyor Genove. Gràcies, Sr. Calda. Dos preguntes. Fa uns dies eh, varen obrir el pàrking de La finalment. Es va obrir. Sí. Eh, la pregunta és: quantes places de rotació hi han i les que estan assignades, quin procediment es va seguir per adjudicar-les? Sí. faig la pregunta. pregunta. Aquesta, perdonin que no va amb vol sent dia de Gràcia, de gràcia que té el govern perquè fa anys que recorren en aquest ple i jo l'havia viscut quan estava el govern l'altre dia que hi va haver el ple del museu del Suro eh, bueno, entre altres coses es va informar doncs, que el projecte museogràfic si tot va bé a principis d'any possiblement es realitzarà i jo vaig fer en aquell moment el preco el senyor Salvatella a veure si es podien arreglar les boteres de, cèlebres del museu la pregunta és, li ha fet arribar el senyor Solbatella o el meu preg del patronat del museu? Va, me l'ha fet arribar, sí, sí. Veure, respecte la, de l'aparcament de, de, de Llafranc m'ha deixarà que li faci per informe per escrit, perquè tot això va portar-ho a l'antic IPEP, d'acord? Es va fer... Es va fer d'acord, eh, parlant-te nosaltres, però ara tant en Lluís com jo, si tinguessin de parlar de memòria, ens podríem equivocar, però li prepararem un informe de tal com es va fer. Sí que li puc informar que ja amb un any d'antelació al setembre de l'any passat vàrem haver-hi diverses reunions amb tota la gent d'allà Llafranc, Franc, sobretot la gent que estava en restauració hotelers, un hotelers ofertant i això, explicant-los aquestes reunions sí que vaig ser-hi jo a partir d'aquí no vaig portar el tema jo, va portar el senyor Albert i li farem un informe de com va anar faig la pregunta perquè molts particulars estaven bastant confosos sí, sí, sí de totes maneres nosaltres pensàvem que l'empresa posaria un gran cartell per, per fer publicitat el fa. però he dit, el portava sobretot des de, des d'IPEP i, i li farem un informe per escrit al ah, sí, senyor Salvatella n'hem parlat del tema i eh, el tornem a portar-ho a, a, a obra pública i urbanisme per veure si desencallam el famós tema al eh, senyor Salvatella fem-ne fem el seguiment a veure si ens... jo, crec, jo crec que ara ens en sortirem sí, senyor Fernández Sí, com començé per un prec hem vist que encara la Junta de Govern l'11 de juliol hi havia encara els membres de assist assistents de la Junta o de l'antic govern i el dia 18 de juliol que s'aprova l'acta la, de l'11 encara segueixen -se, els antics membres de la Junta de Govern per tant jo demanaria que que més enllà del que aproveu, està molt bé doncs que també es miri el que s'aprova perquè si s'aprova la Junta el 18 s'aprova que els el d'11 els assistents donen els mateixos però bueno, és pre perquè revixin les, les, les actes. Faré tres un... quatre preguntes, però no preocupi perquè anem, portem sis o set minuts per tant estem dintre del marge. Dues van, dues van relacionades amb dos temes que han sortit i que jo vaig treure al a finals de juny, primer de juliol, que era el tema de les sancions, un expedient sobre les sancions de l'any passat del carrer Cuba, que en tot cas, com que quedarà parlant de més endavant, doncs eh, jo voldria que en aquell moment jo vaig demanar un informe sobre què havia passat en la gestió. Senyor Fernández, és que el secretari me'l va donar fa dies, el vaig produeix l'experiència, m'he de fer tornar-lo. Bueno, en tot cas, ho tornaré, tornaré a repetir, si després... No, no, Això és d'informe no, no, no. del carrer Cuba? Sí. Del, car car del carrer coberts, eh? que em va donar fa dies el senyor, bueno, doncs, així aquesta no l'ha fet l'informe, tocar el ple eh? perquè si tindrem gent amb l'informe i consumeixo els 15 minuts és que me'l va donar no, a principis de juliol i el vaig posar-lo aquí i, i amb els informes no l'hem descuidat tot cas la guardia aquesta hi ha un altre expedient, en tot cas que fa referència també a les sancions que també van fer públic que va ser la qüestió de la càmera del de passeig de diafran és veritat que, és veritat que en el projecte en qual jo hi veig participar, hi havia la presó de col·locar una càmera és veritat que sempre s'havia dit, almenys quan jo estava governant que la presó d'aquella càmera sobretot al principi posar-la en marxa de manera informativa i que òbviament els mesos podien dir d'estiu o inclús més ampliat allò des de la setmana santa més de maig fins a setembre que òbviament doncs, la gent que no complís realment dues doncs, se sancionés. Aquest era l'esprit inicial és veritat que potser l'esprit inicial i el que es fa pot haver-hi canvis que no pot haver-hi canvis entre el que s'informa el ciutadà i el que després, després es fa. Perquè la pàgina web de l'Ajuntament, fins al 2 de maig, la informació que sortia era càmeres de platges, calendari d'estiu, funcionament amb càmeres activades i amb el règim sancionador mesos de juliol i agost, resta de l'any funcionament amb càmeres activades però amb l'objectiu de recollida de dades i sense règim sancionador. Això fins al 2 de maig del 2019 sorpresa aquesta, que bé, la gent comença a rebre sancions, ja hem vist la partida d'aquesta de 500 estem ara, patim a 600.000 euros Al 30 d'abril s'havien posat 4.900 sancions, de les quals 1.180 ja estaven pagades, o Si sigui, la gent va pagar, després la gent va pagar, paga, fa recurs i Xaloc li diu que se l'envainin perquè com que ja ha pagat això vol dir que ha donat conformitat, això respostes per escrit, eh? vull dir que no, són, no estan inventades arxivada 693 si s'han arxivat vol dir per alguna cosa suposo que s'ha fer recurs, s'ha estimat o estava mal tramitada alguna cosa i pendents en aquell moment 3.030, per tant jo la pregunta que faig és si realment s'ha sancionat a un ciutadans en base a una informació contrària a la pàgina web, això s'ha de resoldre, òbviament i el mecanisme que la llei permet no el mecanisme que ho estem demanant una mica fes jo allà i ofrio dir, escolta, tira pel dret i tot no tot, sinó que és que la gent faci recurs i aquells que realment faci recurs automàticament se recupera aquesta competència a xaloc en relació a aquests expedients i l'alcalia pot tornar a aquestes quantitats més enllà d'això el que vull saber exactament si s'ha procedit correctament o no o Si sigui, voldria un informe jurídic que ens digui si aquestes informacions que s'han posat en aquest, durant aquest temps s'ajusten a la normativa en base a la informació que hi havia a la pàgina web i en base a la informació rebuda i per què d'aquestes 4.900 infraccions al 30 d'abril, 1.180 han pagat i 6.93 s'han arxivat. L'arxivament perquè per ha sigut tan recorregut? Doncs si han recorregut s'arxivar vol dir que també s'ha donat l'opció a aquells que han pagat, si estan correctes, que també s'hi pugui tornar els diners. Per tant, aquesta seria la, la pregunta que faria en aquest cas en relació a aquestes i Per tant, volia també un informe jurídic al respecte. Una altra pregunta en en relació a l'espai que hem parlat abans, que es va fer fa dos anys, vostè va ser la primera gran actuació que vam fer, va ser l'espai d'esbarjo pels gossos al Pivert. Gràcies, no sé si però no pipicant. dit l'hipicant. No, no, no, crec que no l'he mai, però bueno, potser algú d'haver-me equivocat, sí, sí. d'aquest dia ens equivoquem sovint, també. No sé si han passat últimament per allà, no ho sé, quan temps fa que no passen. Doncs l'Estat és bastant, eh, bastant eh, deixat, però més enllà d'això, quan vostès van posar en marxa aquesta actuació un dels, un dels objectius era perquè així els podrien fer controls els animals, podrien tenir els gossos més controlats podien ser gossos menys al carrer volia saber si realment tot això ha funcionat i hi ha algun control addicional dels gossos que tenim o els animals de companyia que tenim a Palafrugell a mi no em consta que tinguem cap eh, diguéssim registre que s'ha posat en marxa, per tant també volia saber primer va ser vagin a mirar aquell espai i segon, si realment fruit d'aquesta actuació ha, han aconseguit un dels objectius que era millorar i controlar els, els animals l'altra pregunta seria el senyor Vigas abans ha parlat, ja sé que pregunta preguntes van el per la carta, en tot cas ell les pot dir-ho o no fa si cregui, ha fet una miqueta real, ha tingut 3 minuts per explicar el que està fent, normal que s'ha de treballar és normal, de veritat que els 100 dies s'han de donar però això no vol dir que aquest dia no es tingui de treballar, Tenim, aquest dia s'ha de treballar. I a parlar de comerç, que el que volen fer és ampliar les subvencions, que jo crec que és un tema encertat, però l'Ajuntament té aprovat un pla estratègia d'activitat de promoció comercial, que es va, aprovar, es va iniciar el gener del 2017, es va aprovar l'any passat, i hi ha actuacions previstes, i actuacions que s'estaven ja començant a executar, i vull demanar quines s'estan executant, i quines tenen previst fer a partir del setembre, perquè hi ha un calendari a partir d'aquí, doncs si vostè me'n poden informar d'aquesta actuació. I l'altre en relació al tema d'esports, també és un tema recurrent, sé que el govern, menys així m'ho han dit, perquè jo no m'ho he vist, estava treballant en el projecte de la pista per a la pràctica del ciclisme, treballant en un projecte, sé que el, inclús aquest projecte el, el club l'ha vist, sembla, també sé que el club, puc, ho dic, ho va dir a mi també, la visita que vam tenir, és que el govern tenia ja 300.000 euros per invertir. 300.000 euros em van dir, no crec que m'hagin enganyat a mi perquè no tinc cap, cap interès per enganyar-me, perquè em van, tragar, em van tragar la visita que tenen vostès. Jo la veritat és que vaig estar durant dues setmanes buscant els 300.000 euros, el pressupost. Jo pensava, no, no digui res perquè pugui, aquestes inversions en financions abstenibles, és una partida que s'hi posa, no? Però la veritat és que ni l'he vist en el pressupost de l'any passat, ni l'he vist en cap partida addicional, i el que ens sorprèn és perquè se'ls diu que disposem de 3.000 euros per començar a fer l'obra, el projecte. Me sorprèn. I, i, i m'agradaria que em diguessin que, que, que no és veritat, però en qualsevol cas a mi m'he traslladat que la reunió se'ls va, se va prometre que hi havia 3.000 euros i jo els hi vaig dir bueno, jo aniré a buscar a veure si és i jo no ho he trobat. Per tant, seria això. Hi han aquestes 7.000 euros per fer el projecte o per començar l'obra o realment aquests no hi són? No tinc cap més pregunta ni cap més prec. Eh, Respecto al primer, demano un informe jurídic sobre, sobre aquestes, les muntes aquestes de Llafranc, doncs li farem arribar l'informe jurídic. A la segona pregunta sobre, sobre el parc dels gossos, a dir que com a parc del gossos estem molt contents del funcionament de com ha anat el parc dels gossos, el prec aquest que ha fet el regidor de, de serveis doncs el, el, el mirarà, jo ara en aquest mes de juliol no però el Junts sí que vaig estar allà i el tenia bastant controlat i no hi, no hi veia cap mena de problema i a més sempre hi ha hagut algun problema alguns dels usuaris que el fan servir ens ho feien, feien saber-ho i, i, i el fèiem de totes maneres és possible eh? llavors en pau doncs, eh, demà mateix doncs, doncs, he irat sí que és veritat que no teníem la intenció havíem parlat moltes vegades amb el senyor Jaume Palaí de que de, que, de fer un pla sobre, sobre el control dels gossos i les defecacions de gossos i tot això la veritat és que l'àrea de medi ambient ha anat molt col·lapsada en tot el tema de, de, de neteja relacionat amb les escombraries i han estat incapaços de, de poder fer les, amb, les, amb el personal que hi ha incapaços de fer, de fer aquestes dues feines però sí que la tenim en ment i, a, i ara aquesta, una, una de les causes també d'aquesta divisió de l'àrea és per intentar que, o que sigui ben bé la feina més executiva de treure escombraries estigui en l'àrea de treure escombraries i aquestes polítiques més, més de, de medi ambient els puguin fer més amb, des de medi ambient amb en, amb, en, amb en Marc ara el senyor Viga si cas el contestarà li alguna cosa respecte a la, a la pista a la pista nosaltres hem vam encarregar el projecte hem, hem seleccionat el lloc hem fet, el, hem fet uns planos em fa el fet que fan els planos definitius encara faltaven uh, jo només uh, jo només aquí uh, el que defensaré és el que jo digui en el ple jo mai en el ple he dit que tinguessin 300.000 euros una, una raó només una raó només uh, no puc demanar, no puc dir que seran 300.000 euros perquè no sabem el cost d'aquesta pista no tenem a aquesta pista sí que és veritat que varen dir que miraríem, depenent de com naven els terminis, eh, de que si em vi d'aquest any podien començar a fer alguna cosa o no, val? Eh, era dificultós de poder fer una, una, una, una cosa en mi fes que es pogués acabar, que es pogués acabar. Val? Però eh, jo encara no he vist el projecte final perquè ells varen presentar unes modificacions val? i després vam tenir un debat intern nostre per aquestes modificacions eh canviaven substancialment l'ideia que teníem nosaltres del que era aquesta pista, eh que sortia de pista i anava més a l'alòdrom, però de totes maneres, tant els, la comissió de Joan Lluís i en, i en Jaume que estaven a la comissió d'urbanisme, més els tècnics que hi havia en aquell moment, doncs va arribar a la conclusió de que ja que ho feien fe molbé, no? Però encara no s'ha presentat no tenim el projecte final i menys la quantificació de què va el projecte llavors difícilment podem guardar uns diners per però sí que se'ls va dir que si hagués anat molt més de pressa haguéssim intentat de començar algunes coses alguna part d'aquestes, ho tenim en el programa d'aquests dels 50 dels, dels 50 més o menys projectes propostes que tenim de govern i serà de les primeres coses que farem que farem mica d'allòs, però vaja creiem que ja que la fem, ja que la fem fem-la bé, no? Fem-la bé Sí, Joan,. I no, eh, en referència a la partida la partida hi ha una partida en l'IPEEP en aquest moment de l'any 2019, una partida dotada amb 300.000 euros. hi ha projectes a presentar fins al 30 de setembre. I aquesta partida en aquest moment doncs, és la que hi ha aquest any, que aquesta és la que volem dotar doncs, l'any que ve, d'una doncs, ampliació important, en definitiva per el mateix que la té aquest any sinó que és la, el comerç doncs, tal com hem dit en el nostre projecte doncs, potenciar-lo amb locals de nova creació, amb locals tancats recentment que es puguin tornar a obrir i aquesta línia és la que estarem lluitant l'IPEP perquè l'any que ve la puguem tenir però ara actualment hi ha la línia de 30.000 no la de 80.000 per aquest pressupost 2019 Sí, només una cosa. Jo no he parlat de 80.000 euros de subvenció. Jo aquesta de 30.000 és una partida que, que crec que es va crear, aquesta partida, el 2011. Va, es va començar amb 22.000 euros i ha arribat a aquests 30.000. I alguns anys, inclús, no s'ha absolvit tot, ha quedat aconsebrant. Jo t'he dic el que s'ampli. La meva pregunta, i entenc que anàvem més enllà, tenim un pla estratègic de, de, de promoció del sector comercial que es va aprovar, amb un ampli consens amb el sector que tenien un calendari de mesures, unes ja es tenien de començar a executar i altres cal que es comencin a planificar per jugar al setembre, per tant, i entenc que vostè encara estigui buscant-ho, per tant, en tot cas, el proper pla, em pot dir, mira, doncs al setembre tenim previst fer aquest calendari, ho dic perquè el propi pla, hi un calendari important, i jo crec que en aquest tipus de plans estratègics es fan i s'aconsegueix que la gent hi participi, doncs el pitjor que pot passar és que quedi amb els calaixos, perquè la gent després genera frustració, per tant, jo el que demano és que el recuperi intenti parlar amb ells. I en relació al tema de la pista, mire, doncs jo, és igual, vostè diu que no, jo en tot cas els lladaré, perquè sé el dia que vam fer la reunió, va ser un dia que va, va ser el mes de maig, va ser 10 dies abans de la campanya electoral, i a mi m'han venir igual que un, jo i vostès també paràvem amb totes esportives, i a mi el que em diu aquesta gent, escolta, el projecte l'hem vist, d'entrada ens agrada, farem sí. modificat, sí. avantprojecte, sí, sí, ah, no. avantprojecte l'hem vist, sí, sí, jo dic jo que el projecte l'avantprojecte, jo no l'he vist vostè, ell sí, ell me va dir que l'avantprojecte l'hem vist, hi ha alguna cosa que volem mateixar-li, però l'alcalde ens ha promès que ja tenen, ja tenen 300.000 euros. I vaig dir, bueno, si doncs, no, sí, sí que els tenen, en Romanem poden distribuir, però jo no els he vist. Cosa que I, i vostè jo només donaré explicacions de les manifestacions que fa això, a un membre de l'equip de govern. Els ells que vostè ara diu que no? Ah, Vull dir, jo només, jo només eh, defensaré les, les manifestacions que hagi fet jo o algun membre de l'equip de govern. No el que li diguin a vostè que jo he dit amb No, que... no, en tot cap vostè defensarà en clau pública, però en clau privada, home, dubto molt que aquesta ja m'hagin enganyant a mi. Quin interès tenen en dir-me el govern m'ha dit que, pues, al contrari... Quin, era abans de les quin, eleccions, això. Però... Quin interès tenen? Sí, va ser el mes de maig. Va, va el mes de maig. No, no és només una precisió. I va ser, sí, sí, el mes de maig, em sembla que m'ha dit que va ser dos quarts de dues. Sembla. Fa molta calor. Eh? Sí, perquè tots dos feu horari escolar i, per tant, és... ah. més detalls no cal donar no. Aquesta va ser per veure el BAM Projecte amb les seves modificacions. Sí, sí. Dir, va ser una reunió feta aquí a l'Ajuntament, no solsment amb mi, sinó els tècnics municipals i en allà sí que es varen recollir les seves, les seves demandes. Jo no me recordo, si, si saps si... No, no, no, ja vam parlar sobretot del Peralte, el Peralte és la rampa que, que es fa a les curves, que ells estimaven que tal com es havia fet al principi era un circuit per, per adults i poca cosa més però que si fèiem amb un Peralte una mica més important que variava bastant el preu que no el coneixem encara eh, doncs que es podia aprofitar perquè vinguessin doncs, gent amb més professionalitat i aprofitar aquest circuit vam parlar d'això i jo tampoc recordo que haguéssim parlat de res més amb el que diu l'arcalde que el preu és que no el sabem, Ho desconeixem totalment. bé eh, El públic té una pregunta sí Miquel Serrano? No he dit un moment Has un moment, que, que aixecar primer la mà Miquel Serrano. Bona tarda, bon vespre Bona tarda. Bon, bon estiu, senyor alcalde i, i regidors. Un pre de preguntes, plau. <coughs> Vostè eh, o algun dels seus regidors eh, sap demat... qui ha ordenat aquest matí a les 10 i 15 a fer un moviment de sorra amb una retroexcavadora a la platja del Canadell? Si no ha ordenat el regidor no en sabia, és greu, però si a més tenia informació d'això, o si ha viscut un moviment de la... Ha ha vingut un moviment de, de la plantilla que s'ha de a aquest estal, unes persones han fet aixecar... Ha fet, ha fet una pregunta, si sí, ja... Sí, no, no, és que em prio la pregunta. Han fet aixecar els banyistes, els han volgut tal, a part de viure l'espectacle aquest a les 10 i 15 del, del matí, el dia 30 de juliol, eh, cu de qualitat turística, eh, després hem viscut a l'espectacle de veure baixar una retro per l'escala del, del Puerto Limón, i, i, i després tornar a pujar a molta, no, si molta habilitat una altra pregunta sí. eh, és cert que han, han legalitzat la connexió del clavegaram i han eh, arxivat el procediment de la legalitat urbanística de la casa del Golfet una altra pregunta eh, podria informar de la darrera reunió del Consell Econòmic eh, i Social i si és, si és que es reuneix i quan va ser la el, el, el... Consell Econòmic i Social si, si és realment aquest Consell funciona, es reuneix, perquè a la pàgina web de l'Ajuntament l'últim acte que ha penjada és de l'any 2012 Però potser no, o, no, o, o, o no tenen cura de penjar actes o no s'han reunit jo penso que un Consell Econòmic i Social és prou important en una vila de 25.000 habitants perquè es reuneixi més, més, més sovint i si es reuneix els vilatants tenen dret a tindre la informació penjada a de la pàgina web de, de l'Ajuntament. I per últim, senyor alcalde, fa uns quants anys, quan vostès estaven a l'oposició i parlamental de les multes de Llofriu, eh, vostès demanaven que s'informés a la gent que, que ja havia pagat perquè vinguessin a reclamar els diners i tal. Llavors d'aquest plenari penso que va sortir una, un compromís de que un cop eh, el senyor secretari, el senyor interventor es va dir que havia que esperar uns anys, un cop passant uns anys, el remanent de les multes de les persones que no hagin reclamat la devolució d'aquestes multes es dedicarien al centre de distribució d'aliments. Eh, M'agradaria m'agradiria si aquest punt aquest compromís es va fer. No, no vostès no, no es menys dir perquè vostès estaven a l'oposició. Governava el senyor el senyor el senyor Fernández i vostès, eh, com aquest tema era molt ponent per vostès, les multes de friu, els hi va interessar molt la meva intervenció i estaven d'acord que quan passés el, el pla legal de reclamació de la devolució de les multes, aquests diners es destineixin al centre de distribució d'aliments si em poguessin informar el proper ple sí, li, li agrairia, gràcies sí. uh, evidentment l'última pregunta li contestarem al proper ple perquè ara ho desconeixem uh, jo li, faig, li responc aquesta del Consell Econòmic i Social mediot del 2012, dir no, ens ho mirarem, eh, senyora Massaguer si cas perquè és clar això ja, o sigui, ja, no és ni un mandat anterior és de l'altre si cas que no de que no. Jo, no, no. si no reuneix de, si no hi ha penjat res del 2012, jo no crec que es reuneixi. A menys que li hagin canviat el nom, no ho sé. Lo informarem també el proper ple. Respecte li diré que l'informaré al proper ple ara no tenim coneixement o sigui, de, de, de, de consells socials i d'allò n'hi ha diversos que es fan i que, i que, sí, que es fan tots els regulats i tota la història, ara si queda aquest penjat si aquest s'ha canviat de nom i ara aquest ha quedat en allà i no es fa i es van fent els altres jo assisteixo amb consells econòmics i socials d'aquest tipus, sobretot els socials li, li donarem per escrit respecte a la, a la retro de, de Calella el regidor, en Pau, us comentarà alguna cosa. Sí, senyor alcalde. Sí, que és veritat que el que va passar a la platja de, del Canadell, diguem-ne, era, era el fet de que, de que la pluja és el que van fer, va descalçar una part de la sorra. Llavors, em van informar que avui anirien a resobscenar-ho, el que el que no sabia és que es fes a les deu mitja de matí i ques doncs, hi hagués aquest, aquesta, aquesta manifestació per part d'alguns de, doncs, dels treballadors doncs, que estaven fent això en tot cas sí que l'informaré tan aviat o sàpiga d'aquest episodi que s'ha produït i, i bé i si ha sigut aixins doncs, no, no era l'hora que tocava. No, no, no. Li, poc li nega, només li diu que ja es... no l'hi negut que, que ja l'informarà perquè s'ha fet aquesta hora Li sí. ja l'he explicat la raó i, per, i no sap perquè s'ha fet aquesta hora i l'informarà perquè s'ha fet aquesta hora el senyor Jaume Palí sobre respecte a la claveguera de la, la casa del Golfet sí, merci miri senyor Serrano eh, la casa del Golfet està pendent de judici tot el tema i vostè ho sap perfectament el tema del clavegueram d'una casa que serà legal o no, o ja ho veurem perquè això no ho hem de decidir-ho nosaltres, però la llicència està donada, es va donar, es va donar fa temps, i el clavegram nosaltres, eh, ells el varen connectar lo primer sense cap tipus de llicència, i ara parlo només del clavegram. Nosaltres, i crec que molt bé, seguint els, els, el, els serveis tècnics, les seves recomanacions, varem tancar el clavegram, els hi vàrem clausurar. Aquest clavegram, aquesta connexió clavegram, estava supeditada en, en el reforç del mur de, de, de tot el mur que hi ha al, al, al costat del carrer Castellet o costat dret, i també en la, en, la, en la revisió, la millora paisatgística del mateix mur. En aquí, eh, com ells varen, varen fer un reforç d'aquest mur per l'hora de connectar aquest tub i ens ho van passar-ho a serveis tècnics i jurídics i es va valorar de que aquest, aquesta part ja complia, a més a més, pel tema de la millora paisatgística del carrer Castellets es va agafar l'aval que ells havien posat, crec que eren 60.000 euros, me puc equivocar dalt, es va valorar quin era el valor, quin era el preu de fer tota aquesta millora, hi havia un decalatge aproximadament de quasi 40.000 euros, que quan ells varen pagar, nosaltres tenim els calers per fer aquesta millora. La farem, segurament, passat l'estiu. He dit segurament, eh? llavors veurem com, com s'ha de fer. Eh, I com que ja complien les condicions... De, de poder connectar aquest clavegram i amb l'informe del servei jurídic que diguem, escolta, no podem dir i que no perquè una cosa és una cosa i l'altra és l'altra i no barregem coses doncs llavors ens hem vist a l'obligatorietat de donar-los permís i de tornar a obrir Molt bé, més preguntes? Sí, seguries Tornem un micròfon Bé, eh, estic una mica nerviosa. Eh? Fa 13 anys que jo aquí vaig, bé, aquí vaig venir aquí i me se va agredir aquí amb aquesta casa. Bé, jo pensava que aquesta casa havia evolucionat. Ves que no ha evolucionat, ha quedat a l'edat de pedra igual. La dels policials contra la meva persona segueix igual. Sí, és igual. senyor Sagarias en el ple vostè pot fer vostè pot fer preguntes faig una pregunta sisplau i de bé, bé, molt bé. jo avui, avui he estat avui al jutjat de, de Paugell eh, que tinc de presentar-me al jutjat de la Bisbal amb un judici amb el senyor Medí de les agressions bueno, contra la meva persona que sempre s'ha de contra mi que me van agredir aquí al dins del pla. per final el senyor Medí s'ha decidit anar al jutjat al jutjat perquè, esclar, ja he vist que en mi, no podria. Al final suposo que s'aclarirà la cosa d'això si he estat tancat a la presó o no he estat tancat a la presó. Pot, pot anar la pregunta, sisplau? No, és que... La pregunta és, és que jo hauré de Què pensa fer l'Ajuntament amb aquest tema? A part d'aquest tema, l'Ajuntament m'ha arruïnat la meva vida eh, i m'ha arruïnat econòmicament. Què pensa fer per reposar tot aquest mal que s'ha fet aquest Ajuntament? No s'ha què dir a l'edat de pedra, que estem ja al segle XXI, no estem al segle XXII. Del de Intent, intentaré respondre-li a les dues preguntes bueno. però ja crec que són dues preguntes una és sobre el judici evidentment el judici no el posa l'Ajuntament no, nosaltres no hi podem fer -hi cap mena, mena d'esment i llavors és veritat que vostè va venir aquí per saber doncs, què podien fer l'única cosa que vàrem poder fer a l'Ajuntament és ensenyar-li un document conforme a allò que vostè manifestava que l'Ajuntament havia fet d'estar empresonat no havia estat més no veritat i és l'única cosa que hem fet ho hem fet, m'he compromès, i vaig comprometre i li vaig donar. A partir d'aquí nosaltres no podem fer absolutament res més. Alguna pregunta més del ple? No, no, no, si sí, la pregunta ja l'ha feta. La, no, no, no, les preguntes, les preguntes al senyor Miquel Serrano, les preguntes... El senyor, Pregant, el senyor Serrano ha fet les preguntes totes juntes i, i a vostè li veig si estava. Fagi la pregunta concisa, si us plau. Ni fet cap jugada eh? això. Cosa, quals, sí. cosa, a mí no me tiró, vale. no m sóc innocent ells, tampoc, Jo no tinc. No vale. vale. No del I jo no judici, amb el senyor Medellín, amb els meus com Jo no vull la violència. la violència, no, la creem a tota la persona. El dia ja de les eleccions no, no, no el... el... dóna't el ple per acabat per degut a les paraules del, del, de que no dóna't el ple per acabar doncs eh, donem el ple per acabat després d'aquesta doncs, intervenció. Un ple doncs, de més de dues hores i que ha tocat diversos temes. El més destacat, doncs, eh, aquest canvi d'horari, a partir del mes d'agost, les sessions plenàries seran a les 7 de la tarda i també doncs, eh, el fet que el regidor Marc Heres, número 7, i regidor d'Hisenda, doncs deixarà la seva acta de regidor per incompatibilitat amb la seva vida laboral. Per tant, doncs, el mes d'agost hi haurà també un nou nomenament en aquest, dins d'aquest govern de l'Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres doncs, ho deixem tot fins a per aquí, fins avui, i nosaltres ens trobem demà a l'espai informatiu on repassarem doncs, aquests temes més destacats com aquests dos punts que us hem destacat per finalitzar. Moltes gràcies, Ferran, i ens retrobem demà. Moltes gràcies, Robert. Doncs d'aquesta manera s'acaba la sessió plenària del dia d'avui. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i molt bona nit.